Goddag, kære lytter, og velkommen til en dejlig, smuk og herlig podcast om videospil. Det er apropos game Test, og jeg er jeres værs for i aften. Mit navn er Christian Hofmann Nielsen, og med mig som alle de andre gode gange, hvor vi har lavet en podcast, der har været i spidsen klasse, så jeg min kære medvært. <laughs> well, no pressure, men hey, er altså Christian Holm her, endnu en gang. Back again. Ja, det er også, de kalder... The, the Danish uh, celebrities svar på uh, konghuset. Jeg ikke helt. <laughs> <laughs> okay, det giver lidt en retning. Jeg tror jeg, men uh, godt reddet Christian dynastiet. Ja. Det er dynasty. Skjør <Skide> godt. <laughs> ja, har du haft det godt siden uh, sinds sidste to? Ja, det har jeg da. Der har været øh, nok at se til, men øh, det har været det har ganske godt. Er ja, helt sikkert. Du jeg ved, du har øh, knoklet på sidste produktionsdag. <laughs> Det, det, når, man, når man er i gang i så mange øh, Projekter og, og alle på GameTest gerne vil øh, Yde deres bedste og sådan, vi, vi kan også gøre det der Og jeg ved hvordan vi kan forbedre programmet Og så uh, glæde og, og good times Og så før man har set sammen Så sidder man ind til middag Og <laughs> redigerer et, øh, et program Ja, sidder og glæder sig sammen Når man sidder til mødet Yay, Ja, det kører så godt Så man grad selv ind i ja, Præcis Det er nu en <laughs> sådan rutine Ja <laughs> Det er bare hver produktionsgang But we do it for you er der lytter med Ja, lige præcis, er der lytter med Det er dig, vi gør det for mm -hmm. Du har du afslået lige før vi er i gang For mig oh. Og nu nu jeg dig At <guss> uh, du, har, du har fået nogle flere spil til din uh, håndholdte samling Ja, det kan jeg jo tro uh, Skal vi måske lige høre om det Jo, men jeg har jo ikke uh, spillet så meget siden sidst Jeg, jeg skal stadigvæk arbejde på min uh, Nobunakas Ambition Spear of Influence Ascension anmeldelse øhm, Jeg har nødt ikke mig for meget I forhold til hvad Hvad Christine så fint laver i sin anmeldelse Så øhm, Jeg skal lige øh, på besøg hos min PS4 og, øh, og spille videre Og så få en anmeldelse klar Så noget jeg faktisk har Spillet lidt af Og, og blev mindet om øh, øh, Jeg øh, blev mindet om hvor og her er lige nogle spil, der er. Det er nogle gamle Gameboy-klassinger. Uh, her i det her tilfælde er der tale om The Legend of Zelda Link's Awakening og uh, Land 2. Så det var lige... må lige, jeg lige stille et, uh, meget noob-spørgsmål til dig. Det må du hellere ikke <laughs> Kan det passe, at det der Link's Awakening... Yeah. at uh, Altså det er til nok noget Game Boy, men kan det passe, det udkom der efter Game boy colon var kommet, så der også var nogle enhancements til dem, der havde sådan en håndholdt. Ja, yeah, det er... Lige præcis øh, det øh, tilfælde med Zelda-serien, som du øh, nævner der okay. Det var en, jeg nærmest selv lidt forvirret over Fordi vi havde øh, Altså jeg voksede op med Game Boy. Det kan man høre tidligere episoder øh, I øh, dybere detaljer Men øh, Det var først da du blev 8, at du faktisk beklagede, At det ikke var en bror du havde og da det faktisk var et stykke hardware Ja <laughs> yeah, Maybe det var, Ja, noget af den stil <laughs> Så det er det, som Tarzan bliver opdraget blandt vilde dyr ude i junglen. Yes, bliver opdraget så bliver jeg opdraget ved siden jeg opdraget, af, øh, <laughs> med, med, med, med siden af uh, Shigeo Miyamoto <laughs> <Game Boy. laughs> Men ja, nu hvor øh, min øh, bolig situation er lidt flyvsk, så øh, det jeg har med mig, det er håndholdet i konsoller. Og jeg har øh, igen og igen øh, prøvet at få min samling af Gameboy-spil, uh, Gameboy-spil. Øh, Gameboy Color, Gameboy Advance, uh, spil i det hele taget, uh, Prøv at få det tilbage, hvor det var engang, fordi uh, jeg har ikke, uh, jeg har åbenbart mistet nogen hen ad vejen, mens jeg voksede op, det Åh, hvor sådan, oh, hvor blev Zelda, hvor blev Wired blev... Land 2 af, men uh, vi havde uh, uh, Lin uh, Link uh, Link's Awakening, til den originale Gameboy, og da jeg skulle købe det ind igen, uh, købte Brugt, af en entusiast, uh, så fandt jeg faktisk også ud af, at det var sådan en speciel øh, cartridge til Game Boy Color, som både kunne spilles på Game Boy Color og på den originale Game Boy. Men så hvis man spillede det på en Game Boy Color, så var der øh, unikke enhancements, og der var vist også en specifik øh, ny dungeon til Color-publikummet. Øh, det lyder lidt... Øh. Det, det var en lidt mærkelig sætning, men hvis man forstår konteksten, så er det altså en Game Boy Color-maskine, jeg snakker om, så bare roligt uh, ned med jeres pitchforks, men, uh, men frem med jeres high rules, skjold og svær, fordi uh, det, uh, det er bare awesome. Uh, det er meget, meget underligt at gå tilbage til Link's Awakening. Uh, jeg, jeg har på fornemmelsen, at det nok kunne blive... Et af mine favorit øh, spil, Selvom jeg aldrig har spillet et -spil, øh, Fra start til slut Det er dærligt Men hey, jeg er også en af de idioter Der, der prøver at sidde, øh, sætte mig ned Og, og spille øh, Twilight Princessen for alvor Og det har jo en tutorial På sådan omkring 100-150 timer Rundt regnet, <laughs> så øh, Så det er ikke så motiverende men, øh, men jeg kan huske, da jeg spillede uh, Link's Awakening, da jeg var lille, så, øh, eller da jeg var barn, da jeg var kid, så fattede jeg jo ikke, altså, jeg, jeg, jeg, jeg forstod ikke rigtig sådan, øh, skalaen af, af den her øh, spilserie, og sådan, jeg, jeg værdsatte det nok ikke så meget, som jeg øh, burde. Så nu hvor jeg har den viden, og har det perspektiv, øh, øh, jeg har i dag, så er det, Helt vildt spændende at, at starte op, og ligesom begynde på det her eventyr og musikken og miljøet øh, og karaktererne. Det er super interessant, og jeg glæder mig til at spille mere. Så, øh, så det ser jeg frem til. Og øh, ja, i forhold til Wildland 2, så er det jo bare skønt. Det øh, er. Der, øh, der, der skal have sine penge tilbage, igen lægger os, os bobler i sit uh, mansion, sit slot, hvilket er lidt en mærkelig intro til Wario 2, fordi i forhold til den dybe, dybe uh, og meget uh, komplicerede Wario Land uh, uh, lore, så tror jeg jo, at i Super Wario uh, Land 2 med undertitel Wario Land, så. Fik man jo besejret Wario. Og. Destruerede hans øh, mansion. Hans slot. Så. What happened? Det ved jeg. Jeg, jeg ved ikke lige hvad der øh, foregår der. Men det kan være at det er sådan. At Wario Land tog det sådan. Greedy reboot. Eller bare sådan. Fuck det. Nu er det, nu er det Warios tur til at shine. Um, det, det kan være. Jeg tror faktisk lige at. At jeg har. fanget mig selv i uh, i at glemme hvordan historien er Men det er lige meget uh, jeg, jeg kan huske det første Wildland nu Hvor jeg ikke blander det sammen med Super Mario Land Hvor man var imod Wire uh, Det var meget sjovt Men det er Wildland 2 Det er faktisk meget interessant I forhold til at det er sådan uh, Lidt anden uh, levelstruktur Og et helt andet uh, health system I forhold til at det er Det er vist, uh, Coins som en indsamler, fordi han, han er jo glad for penge, Mario. Mm. Så det er vist det, hvis jeg husker meget rigtigt, som health er baseret på, og ikke så meget sådan, øh, hvad er det, en health bar, eller Continuous eller øh, Super Wario, eller lille Wario, eller hvad det nu er i i øh, Nintendos øh, Mario-spil og spin-offs der, så... Det glæder jeg mig også rigtig meget til at prøve Også igen en af de der spil Det er sådan et løbende tema, jeg tror meget specifikt Med de her to Game Boy spil At jeg ikke rigtig forstod dem øh, Som barn, jeg kan bare huske, at jeg nød dem Ufattelig meget Så mm. det bliver spændende at gå tilbage til dem nu Og ligesom se sådan Nå, Jeg kender jeg da kender til de her spil Jeg har hørt så meget om dem Jeg, kender, jeg, jeg ved hvordan, nogenlunde, hvordan de passer ind i de forskellige spilserier Selvom vi lige for 5 minutter siden Blandet Super Mario Land og Wario Land øh, sammen Men det er også lige meget Det er meget kompliceret og dyb øh, Historiefortælling der er i de spil alle lige til det ene og lige en anden alligevel så. <laughs> Ja ja Det er det, det de skal sådan Det er jo sådan meget smart de, de havde den her succesfulde spilserie Mario Land Så tænkte de vi skal introducere ham i Wario Vi gør ham til Bad Guy Og så laver vi spin-off Hvor det bliver hans show Hans uh. eventyr så kører det bare derfra Mario <laughs> wow, han bliver mere populær end Mario uh! Det skete så ikke Men One, one could jeg... hope Han <laughs> blev populær nok til at få sin egen spilserie jeg Præcis Og hvem kan ikke godt lide penge Det kan man da relatere til <laughs> We like the money mm -hmm. Så hvad med dig Hoff Hvad er du øh, kigget på Jamen jeg har ikke spillet så meget på det er, det er faktisk løgn Jeg skulle lige sige at jeg ikke spillet så meget på oh. det, Men ja, det kommer lige til at der var lige ved at lyve lige ved at Jeg greb lige mig selv i løgnen oh, det var godt Men det kan vi lige snakke om senere <coughs> Fordi jeg har, snakket, eller jeg, har snakket, jeg har spillet Call of Duty Infinite Warfare En lille smule okay. Og indtil videre så har jeg faktisk kun rørt ved multiplayer. Yes Du går direkte er, til hovedretten er, Ja, det er vant det mm. Giv mig det her, så kan jeg skyde folk ja, det, andet, det, lyder, det lyder farligt der er en historie, man skal holde øje med Og ja. baner, man skal kæmpe sig igennem Og sådan noget, det er nej. Hvis vi husker, hvordan du øh, Hvordan du havde det første gang Du spillede igennem øh, Black Ops 3-kampagnen Så er det nok også meget fint Du, du dedikerer dig til Infinite var ja. Bare sådan Du spiller igennem en eksplosion over det hele, hvad fanden foregår der Hvad er plottet egentlig? Hvad er det for en kildstykke kamp derovre ja. ikke? Hvorfor er John Snow med? Det ved er John Snow er. No. What's happening? You know nothing <laughs> det gør bare endnu mere forvirret Og <laughs> jeg har spillet Og ja, det vækker væk meget traditionelt på en måde Noget okay. du egentlig at prøve beta det? Uh, nej Var det på uh, den overlejende uh, PS4 Master Race? Ja, det jeg tror faktisk, det var på alt Fordi jeg prøvede, både både okay. <laughs> Jeg tror både, på Xbox og PS4 udgaven. Ja Okay, forstået, forstået Nej, jeg har Ja, undskyld, nu ja. undskyld jeg det er fordi det udkom, det, der var to weekender, hvor man, hvor man kunne spille det, okay. i betaen der, og den første weekend, der var det på PS4, og på den næste weekend, der var det på alle platformer, okay. på den PC. Ja. så det er bare Xbox PS4. Ja, jeg laver, øh, til dem, der er derude, der sidder og lytter med i bussen, og øh, bare tænker, hvad, hvad fanden, hvorfor laver jeg en jokes med PS4 og Master Race, det er jo fordi, at... Øh, det er Sonys tur til at have et samarbejde med Activision om tidlig DLC og ekstra support og sådan noget. For ligesom at promovere Sonys side i forhold til Call of Duty. Så det var bare derfor, jeg lavede sjov. Og så også fordi du sidder på en trone. Ja, det gør jeg. Hashtag sponsored. Hashtag not really. Hashtag just a joke. Det var mange hashtags. Prøv at få det til at ind i 140 tegn. Hashtag guess if sarcasm. Yes, Hashtag please believe me, please understand, <laughs> i hvert fald, så, øh, så må jeg sige, at Infinite Warfare, hele præmisset og, og, og hvad skal man sige, eran øh, har, øh, har ikke lige fanget min interesse endnu, hvilket lidt, det, de er ved at have travlt, hvis de skal win me over, fordi det, ja, det er jo basically øh, udkommet, og, og du er i gang med at kigge på det til anmeldelse, så jeg yeah. Det virker som der er mange der er blevet turned off af, af det, hvor de har bevæget sig hen ud i fremtiden her. Jeg har jo længe flyttet med det de sidste par spil ikke med, hvor det er så nære fremtid. Ja, yeah. ja, yeah, yeah, jeg vil sige Black Ops 2 det er jo der hvor, hvor jeg i hvert fald bemærker, at så okay nu begynder de at gå den retning. Og så yeah. jeg ved ikke helt hvorfor jeg er overrasket over at når de begynder at gå mere og mere i den retning, at der det lader til. Altså nu, nu gætter jeg bare det. Det er bare mig der gissner øhm, Så forstår jeg ikke hvorfor der er så mange Der åbenbart Bliver øh, øh, Turned off Altså det, hvis de bare videreudvikler på den her idé med, med fremtiden og The horrors of, øh, of war Og technology hvordan krig øh, øh, udføres øh, I det her øh, i, I de her hypotetiske Scenarier mm. Det, det forstår jeg ikke i. Altså, jeg, jeg yeah. kunne jo godt lide Black Ops-seriens approach på det, bare hvor det sådan er virkelig sådan fucked up, og ens, øh, ens soldat bliver sådan taget over, og der er meget sådan, hvad er det, transhumanism over det. Mm. Men øh, det, selvfølgelig så var der også Sledgehammer Games, som skulle hvad er det, prøve at få... Call of Duty lidt op igen, efter der var problemer problem med uh, Infinite Warfare uh, udviklingshold. Og uh, ja, de havde jo Advanced Warfare, så var der også Ghosts Og nu kommer vi så til, hvad Infinite Warfare uh, Nej, hvad fanden siger jeg? Infinite Warfare? Infinite, Infinity Ward? Shit, ja. det er det, udviklingsholdet. solgte. Ah, det hele sammen i dag Men uh, nu er vi jo så kommet til, uh, hvad de har at bøde på så øh, er, er, er der et eller andet du håber på At de sådan kan bringe to the table i uh, single player kampagnen eller bare i et eller andet sådan Område mm. som de forhåbentlig nailer Fuldstændig Jamen jeg håber da at øh, Altså de ligesom får lavet en fed kampagne mm. Det håber man altid Altså jeg har normalt ikke noget imod at spille Selvom vi lavede det sjov med det til starten Imod at spille kampagnerne i, i de spil Der er nogle gange hvor de er lidt kedelige Men altså det er ikke sådan så, at jeg siger fuck dem Jeg vil kun spille mod Selvom multiplayer selvfølgelig er det, man bruger mest tid på, hvis man spiller det spil. oftest. Men jeg synes faktisk heller ikke, at... jeg også på at sige, Men Ghost havde en okay kampagne. Det var sådan lidt lavet det meste af tiden. Havde nogle okay scenarier undervejs, hvilket efterhånden er noget det vigtigste i kolde Sure, sure. Og så synes jeg faktisk, den sluttede rigtig stærkt, sådan historiemæssigt. Nå ja. Så kan jeg vide, hvad der skal ske med det. Ja, så på det måde det lidt ærgerligt, at den bare stoppede. Wow, wow. Men, men, men selvom, selvom man kan sige, at nu er det også bare fremtid, og det har de andre også været, så, så er der alligevel et større potentiale for, at de kan få det til at skille mere ud, i hvert fald kampagnen. Mm -hmm. Fordi det har lidt været problemet for nylig, synes jeg i hvert fald, at Ghosts kampagne, og Advanced Warfare, og Black Ops kampagnerne, begyndte at flyve troligt meget sammen, fordi det handlede om samme tidsperiode, det havde nogle af de samme temaer kørende. Mm. Så man begyndte sådan lidt at glemme... Historiedetaljerne Og hvad for nogle spil Der hang, til, øh, hang sammen med Og sådan noget mm. yeah, okay. Så det er mulighed for At lave nogle lidt Unikke scenarier Ude i rummet yeah. Der er ikke bare Op med lidt <laughs> øh, Og så kan det, kan det Måske også være nemmere At differentiere ja, Den her historie Fra, fra andre spil Og jeg, jeg, jeg tror heller ikke rigtigt At der er andre Spil Hvad jeg lige kan komme i tanke om Der helt Fortæller Samme slags historie Altså så er der er potentiale For at være rimelig Unikke der Man kan så måske Samle det med Killzone På en måde Selvom det ikke er Mm. Og det er måske menneskeheden Det er jo den ene fraktion Ja, men det er jo bare 2. verdenskrig i rummet så. Ja men, men, men sådan som Halo for eksempel Det har jo et helt andet feel Og, oh, ja, ja, ja. og sådan noget med det ikke? Det her er jo sådan mere moderne, militær forstået i fremtiden eller? Mm -hmm. Sådan det kunne være i fremtiden Så der er lidt, der er lidt potentiale der på måde Yes det klart. Så det glæder mig faktisk til at sætte tænderne i yeah. Og så vil jeg sige, at selvom jeg... Det, Beta fik mange huk, og der var jeg fuldstændig enig Jeg blev virkelig turned off, da jeg spillede den mm -hmm. um, Der var ikke noget turn over der er ikke, ikke så meget det, det var sådan, det føltes Som ghost Åh oh -oh. <laughs> ikke, ikke, ikke, ikke godt Why? Men jeg synes faktisk, de har formået at lave nogle Små ændringer i spil, der lige det fil. Mm -hmm. Og så selvom det føles meget traditionelt smutsplære så, øh, så synes jeg ikke, at det er train Som jeg havde frygtet efter at spille beta en. Nej Selvom den er meget standard mm. Okay Så jeg ved ikke om, jeg ved ikke om det der jeg er Ligefrem kommer til at blive hængende Men øhm, indtil videre Så er det sådan Okay Jeg skal nok klikke nogle flere timer I det mand Næh ja. Jeg er op i 30'erne Og jeg synes stadig Det er sådan en okay underholdning Ja Altså 30'er i level <laughs> Okay Jeg skal du sige 30 timer uh. Det går hurtigt Ja okay Tiden flyver Ja det gør det <laughs> men, uh, Tiden flyver nogle hardshort Ja præcis og øh, man kan også have det sjovt med en bestemt celebrity, fordi er du har du overvejet, hvordan du skal hvordan du skal kigge på hvad er det koopdelen med din gode øh, god ven. Ah. Der, med, der hjælper med til at der hjælper dig med at, <laughs> at øh, besejre zombies. Ingen ringer til ja, Kasselhof. Jeg skal, jo, jeg skal jo måske bare sådan dedikere en hel weekend og så oh. lige sådan 10 gode flasker vin og så bare <laughs> så er det bare mig og zombies, altså med oh, Mr. Hasselhoff. Hvad sagde den jeg regner med at give... Uh, hvis jeg får tid til det, så skal jeg selvfølgelig lige kigge på zombies, inden uh, anmeldelsen lander. Men ellers, mm. så bliver det nok et af de elementer, jeg ikke tager med Hva? i min overvejelse. Fordi det, jeg har aldrig rigtig været særlig vild med de zombies uh, game mode. Nej. Og det siger selvfølgelig også i anmeldelsen, at, uh, at det ikke er mig, og derfor så har jeg lagt kigge på det, hvis det er det der tilfælde. Ligesom. Ja. Plus der er jo også de uh, fremragende uh, DLC-videoer, som dig og Mathias stod for ved uh, Black Ops 3. Så... Det er der ja, der overlød jeg, mere eller mindre delen til ham. Vi sagde yeah. lige om det nye multiplayer baner og så, nej, men så skal du snakke om zombies, kom så. <laughs> <laughs> det er jo fint. Det er jo helt fint, så det kan jo bare gøres igen. Det er rigtigt. Yeah. Jeg, jeg faktisk har faktisk også spillet et, uh, et andet spil, okay. som udkom kort efter udgivelsen af den nye konsol, eller de nye konsoller. Yeah. Øh, og der er lige udkommet etterfølgelse til den. Oh, oh. Det er en Watch Dogs. Watch Dogs. Ja, ja. Altså ja, ja. det originale eller ja, ja. Her? et eller Der Okay. The Originals jeg aldrig fået på det før. Så, så jeg har lige spillet den 4-5 timer måske okay. i går. Okay. Jeg synes faktisk, det er faktisk det er okay underholdning. Mm. Men det ser lidt plant ud, <laughs> Det er ja. den der kritik det fik af grafikken, den sådan det var Så jeg ikke helt så godt det som lige fik vist at Det kan man, det kan man vist ikke lige uh, prale med. Og altså, ja. Jeg ikke, med de der open world spil det er sådan, man skal lige give dem lidt mere tid før man sådan rigtig kan sige noget fornuftigt om dem synes jeg, fordi det er altid sådan en honeymoon period lige starten, hvor man siger yeah. oh, de har mange detaljer med og ah, der er stor variation alt det her mm. og så får man lige spillet dem lidt mere og så okay, måske var det ikke så stor variation eller måske, oh, der er stadig flere ting at lave det ved man ikke lige sådan helt ud fra det første period og yeah. det har været underholdende indtil nu okay, så, okay. Der, der, der er nogle game modes, der sådan lidt kedelige men ah. godt fundet på og så er det sådan, ellers sådan, okay, altså. Masser af hacking. Ved at få alt muligt. Ja, præcis. Og så vil jeg også sige, den der historien, den fik jeg også meget kritik, fordi at, <laughs> jeg, tror, det var, jeg tror, det er folk, de havde et vist af Aiden Pierce, og historien var vist sådan lidt omsvagt. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med Aiden Pierce endnu, men jeg kan godt se, at der er et eller andet fuldstændig problem med den måde, de, den tone spillet måske har. Yeah. Og, og man kan godt mærke det på den måde, at de forventer, at man har en helt anden opfattelse af hovedpersonen end det normale menneske, måske burde få af ham, fordi han er sådan, forholdsvis, serial killer wow. øhm, På en lidt mærkelig måde. Altså, både i til at starte med, der myrder han bare folk. <laughs> og, det, og det tager det sådan, meget, meget nonchalant. Det er oh. sådan lidt, what? Hvem <laughs> er han, dude, den her? Så. Nico Bellic, this is not. Nej. Han skulle da i hvert fald lige prøve, at finde det American Dream, før han begyndte bare at tænke, ah fuck it, den findes ikke, og så dræbe folk. Men uh, ja. det her, det er bare, nej. Jeg hacker bare så pew, pew, I min Lyddæmtende pistol Ja, eller afbryder en eller anden mand, der har stjålet en taske Ved at hoppe hen og vælte ham ned Og så bare stå og banke ham i ansigtet Med sådan en beton Indtil han bare ligger lydløs Åh, oh, så. er sådan <laughs> noget roligt nu? Ja <laughs> Må jeg ikke spille spillet nu? Nej, du skal se den cutscene Hvor din hovedperson gør noget Totalt voldsomt ja. oh. Så har ja. jeg What a disconnect Ha, huh. meget ironisk når det er hacking blev lige fra historien. og prøv at hake med det, dog. Har du fået andre spillet med din samlingsøgne, lige de to lige har nævnt? Uh, nej, det har jeg ikke. Men jeg må da jo sige, at jeg er, jeg er godt nok lidt jaloux uh, på, i forhold til din situation med Watch Dogs. Uh, fordi det, der, der er sgu noget befriende over det der med, at kunne komme sætte ligesom sig ned med et spil, som der har været så meget at snak om, og bare være... Helt fri, øh, frigjort fra øh, al den hype og sådan noget Og ja, nu kommer efterfølgeren godt nok ud Men mm. Åh, der var så meget snak om Watch Dogs i sin tid Og jeg kan også huske til Game of the Year podcasten og sådan noget Det var sådan noget om spil, det er stadigvæk godt Selvom det ikke er så pænt øh, som det var som det, som det så ud til at være til 3 og til sådan noget mm. uh, ja. Jeg kan bare slet ikke komme over det der med At atmosfæren virker til at være fucking ødelagt på, øh, på grund af ændring i grafikken. Altså, jeg, jeg følt mig engageret, da jeg så alt det der i 3 footage. Og så når jeg så spillet, som det endte med at være, så var sådan, det, det ser bare lidt amatøragtigt ud. <laughs> ja. <laughs> ja, altså, der, der var også lidt det der kritik af, at da man så den der indtryk, der gik rundt med sin telefon, smartphone der, og kiggede på, fik alle mulige opløsninger op om folk, og kunne hacke alle mulige småting, og... Mm folk reagerer sådan nogle realistisk på det sådan noget nu går lyset ud her hvad sker der og, sådan noget. og så når man sidder og spiller spillet så hvis der mangler nogle af de muligheder eller hvis de ikke virker så realistiske, realistisk eller passer så godt sammen eller måske bliver træt af dem fordi de er måske bare er overfladiske ja yeah. er sådan lidt. det er også typisk sådan noget man kan blive skuffet over mm. når man ser. fordi når man, når man ligesom ser de muligheder ikke så begynder fantasien jo at køre lidt nej man kan lave nogle fede ting ved at kombinere de her egenskaber og bruge dem på den eller den måde og sådan noget. Yeah, yeah. og så når man sidder med dem så er de måske bare fastlåst til når man når du bruger dem til at de altid sådan her yeah. Og, det det. og AI'en reagerer altid på den måde og så, ja. og så videre Så Det er noget der er fedt i de gode Open world spil Det der med at mm. AI'en er rigtig vellavet Så du har mange muligheder med at Lave et eller andet random kaos der bare opstår Fordi du lige jeg ved ikke, slukker et fodgængoverfelt Og skubber en gammel dame hen i isbil eller isbil <laughs> Ja Ja det, der er også uh, Det der kontroversielle uh, Hvad er det den der kontroversielle debat op for tiden is Især på grund af sådan en Velproduceret video med sådan Hvad er bedst GTA 4 eller 5 Og uh -uh. GTA 4 I hindsight ser bare mere imponerende ud fordi øh, øh, Fysikken er så uforudsigelig mm. sådan man skubber til folk og sådan og Så de rundt og Der kan ske crazy ting med fysikken der men bruger det ikke øh, et, en viderebygning af samme system i fem Det gør det nok, men så tror jeg, at de bevidst har tonet Skæld lidt ned for den. det, fordi især karaktererne, de, øh, det, de reagerer ikke så livligt på, på bestemte øh, øh, ting og sager og scenarier. Man kan måske også argumentere for, at når Nico Bellic i 4'en står Skyder med en AK-47 mod uh, SWAT-teams At det er lidt ondt i den her uh, SWAT-member Han uh, vælter rundt, fordi han bliver skudt i belet Og i GTA 5 er det bare sådan uh, uh, Karakteren damage, så damage Så dør den NPC-karakter På et tidspunkt Men det ved jeg ikke altså, Jeg er også ind om mit favoritspil Eller mit favoritspil oh, Det kan man nok også godt sige Men mit uh, open world-spil uh, Der, der som jeg vil sige, der er min favorit, det er Red Dead Redemption, og der, der er en måske heller ikke den mest imponerende eller bedste, men jeg kan bare godt lide mm. verden og, og den måde, som karaktererne passer ind, og hvilke, øh, hvilke værktøjer man har som cowboy. Så det er ja. vel også en kvalitet. Ja, helt sikkert. Mm. Altså, der, der sker der også... Øh Lidt random event, altså så er der nogle af dem, de sådan har Præplanet, altså når man kommer ud et eller andet sted Og så ja. kan der måske være nogen derude der vil røve En eller anden gammel dame, eller mm. <laughs> Vi kan gå for helten og snakke om gamle dame, men gerne gang med at eller sådan Ja, så, så lige nogen er ved at Takke en for ens øh, held, øh, indsats, Så tænker man bare sådan Ej, jeg keder mig lidt Så øh, binder man hendes øh, ben øh, Sammen med et øh, reb øh, Om bag på hesten Hen til den nærmeste train track Og så ellers bare hende der Så vent Det er da sådan at man tager imod rus altså. Det er jo det Sådan oh please Don't you start Du ja. skal, skal lige vente lidt med at rose mig Fordi øh, jeg, har, jeg skal ikke lave noget den næste time Så Jeg bliver simpelthen så forlegen Jeg kan ikke tage imod Ros ordentligt Nej. Det er sådan jeg gør ja, ja. <laughs> Jeg ved ikke hvad hvordan jeg skal opføre mig over for mennesker I det vilde <laughs> Men nu var jeg snakket om Watch Dogs, ikke? Mm -hmm. og håndholdt, så Watch Dogs udkommer på en lidt akavet tidspunkt, oh. hvor de stadig havde det her marketing-push, eller man skal kalde det, med the, the second screen experience, tror jeg de kaldte det, yeah. i sådan nogle hvor man øh, kunne hente en app til sin telefon, eller iPad-tablet, mm -hmm. og så kunne man så hook den op med det spil, man så spillet. Jeg tror også, der var en app til... Og det er Assassin's Creed 4 måske Hvor man kunne se et, et, et, et, et live opdateret kort Og man det rundt Så man ikke behøver at trykke på menu For at få det kort op Ja yeah, det er jeg Der var noget der jeg, jeg tror hvis det var sådan en Ubisoft ting Generelt set Ja det er det var rigtigt For det, det, det, der er flere titler der Var de presset med Det også ja. uh, Division Tror jeg til at starte med Jeg tror da jo de nåede Nå, at få ja, det ja, Division uh. <laughs> jeg er sådan, hvad, Det var sådan noget Men folk Var det ikke Jo lige præcis jo. Ja der er nogen der droner noget <laughs> Uh, uh, men det er noget så at blive noget så at blive udskudt så lang, lang tid Så jeg ja. ikke havde det med Ligevel at udkomme Der var det ligesom blevet lidt koldt igen der. Uh, Spiludvikling men, so Watch Dogs Det havde nemlig også noget i den stil mm -hmm. Der er nemlig en af de uh, Multiplayer modes hvor man kæmper imod En anden spiller der sidder og spiller det på hans uh, Telefon eller tablet oh, wow. Og så sidder ham den anden Så styrer sådan en helikopter rundt Der får løfter en, en politielikopter Ja og så skal, så skal man så, som spiller, køre rundt øh, og prøve at køre igennem sådan nogle checkpoints på tid. Mm -hmm. Og så den anden har så, kan så dispatche eller hacke forskellige ting i, i omgivelserne, som så kæmper imod ham, spilleren der. okay. Det er fed idé. Den garanterer jeg er ikke særlig aktiv lige nu. <laughs> Nej, lige præcis. Jeg, jeg, har, jeg har faktisk prøvet den på begge sider. Jeg har prøvet den også, som øh, så har den i dag her, på min telefon. Okay. Og det er det, det egentlig okay. Det virker egentlig okay. Ja. Som altså, sådan et minispil, men I kan underholde sådan der er bare lidt lange køtider på at komme ind i en kamp en oh. Jeg sad sådan Jeg tror den længste tid jeg ventede Det var 15 minutter eller sådan noget, For at komme ind i mm. en kamp Og så efter det, så ventede jeg i 40 minutter Uden at komme <laughs> ind i en kamp Årh oh. Sadens <laughs> Jeg tror jeg har spillet sådan 5-6 kamp i alt eller sådan. Ja, yeah. okay. okay Så jeg har spillet noget håndholdt Jojo Efter syv fits, fits. Så... Så er det jo sådan, der. Ja. Det er rigtigt. Jeg nok, normalt vil jeg nok hellere kalde det mobilt. Altså, du ved ja. sådan, det er skilt mellem håndholdt, det er en rigtig konsol, der bare er håndholdt, <laughs> og mobilt, det er tablet, ja. det er telefon ting. Så kan, det, kan vi distancere, uh, differentiere det sådan, sådan de, den, rigtige, den rigtige håndholdte uh, spilkonsole oplevelser, og så mobilspil, oh, til, det der er til pøbel, og sådan Ja, ja det er, man skal, skal vaske sig efter, oh, Uff uh, For helt kuldegysninger vil jeg tænke over det Puha Oha okay. Varmt Ja <laughs> yeah. Du har ikke spillet noget nyt mobilspil for nylig så Fanden med nej Jeg har klaret uh, Ridiculous fishing Så behøver jeg ikke spille mere Åh oh, okay Du har kommet igennem det Åh det er oh, godt. so good Jeg kan ikke huske hvad den sidste ting man får Er det ham der manden der får sig ned eller hvad Oh my god Spoiler Nå det er jeg til... Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan ikke huske, at jeg så en anden film engang i engelsk i folkeskolen. Ja. Hvor de fandt en, anden, en anden neandertaler, der var for sig ned. Det var sådan en engelsk film, eller britisk film. What? Og så tydede de ham så op, og så... Var det Captain America? <laughs> ja, jeg skudder <skulle> det. <laughs> Han havde kæmpet en eller anden øh, krig mellem... Jeg tror, det var neandertaler imod øh, Homo sapiens. Og så øh, var det Daniel Redskull, eller sådan noget, der lignede det, der nazistiske nændertalere og så og han får sådan noget her med her nej okay det var da ikke den det var da ikke det var den dybt, der blev tøget op og så gik han rundt som dreng og forstod ikke hvad der skete fordi nu kunne han tænde lys ind i pærs og sådan noget han er jo ikke vant til at strømme oh my, my god insanlar. jeg ved ikke lige, hvor den kom fra nej så fik jeg lige en lille historie fra min barndom ja ja super var det, det var selvfølgelig sort hvid vi, vi deler her vi, vi, så skal vi også høre fra lytterens barndom medmindre de, medmindre de på nuværende tidspunkt er i gang med at opleve deres barndom Sådan nok lidt akavet så Sådan en live dagbog, vi får øh, sendt øh, Får vi sendt en link til deres blog eller sådan andet Hvad siger du? Så får vi sendt en link til deres blog Ja I dag Interfekt, lytter jeg der. til apropos de, de sagde jeg skulle skrive ind Så det ikke jeg. <laughs> jeg Jeg er 11,5 år gammel Nice. Så <laughs> cool måske vi hop kaster os videre til nyheder. Ja. Yeah. Fordi jeg vil gerne fortælle dig om en øh, hyggelig nyhed. Ja. Yeah, det er må måske blevet, øh, blevet afsløret gennem et. Ah, det sad ikke et ratingsport den her gang, men øh, oh. næsten noget i samme stil. Ja. Yeah. Øh, ophavet til nyhederne er måske ikke så spændende som hvad er gået på. Men kan du huske, oh. i 2015 står der her. Yeah. Så vi har, og jeg er rimelig sikker på, at ikke er det her. Der var der en lang liste over til projekter, de snakker om. Og dem her har vi på horisont. Uh, ah, yeah, ja. Yeah. Ja, ja. Og der var der blandt andet lidt som de kan snakke om siden. Nej. Uh, yeah. Der skulle laves i forbindelse med Marvel. Ah, uh, I, kn I know where this is going. Ah, ja, yeah, ja. Yeah. Og nu er det måske uh, blevet afsløret. Meget sandsynligt, at det kommer til at blive et uh, Guardians of the Galaxy spil. Ja. Yeah. Så det er den Marvel property, det kommer til at drejes om. Så de er bare hooked under feeling De er hooked under feeling Så jeg ved vi i hvert fald, kommer godt soundtrack til Åh oh ja Forhåbentlig skal de få <laughs> den license der <laughs> Ja ja Altså jeg kan godt ud for, der er sådan et helt officielt Guardians of the Galaxy Canon soundtrack Så kan ud... <laughs> altså, de kan vel godt lave deres eget ja, ja, det... Med samme fil Hvem ved, hvor mange sange der er på den øh, <laughs> Ja ja Hvem siger, at der kun så... er to sider på et bånd, altså? Ja, ja, det er det. Skal det lige få en frem... to ekstra? Det er fremtiden, han kan da, han kan da upgrade det. We, can... We can make it better. We have the technology. Åh, <laughs> ja. oh, herligt. Så om de snakker om, at det skulle udkomme, eller det gjorde de i sin tid, om at det skulle udkomme i 2017. Ja. Øhm, så, ja. Med den her afsløring, der er kommet frem ved du uheld, der, <laughs> der er der ikke andre nyheder om uh, udgivelsestatum eller noget som helst. Nej, okay. Forstået, forstået Så det kan vi se frem til Ja noget, øh, noget andet man også kan se frem til Det er at vi lige øh, fortsætter lidt i De velkendte rammer Fordi vi har jo snakket om øh, Watchdogs for Ikke mere end ja, fem minutter, øh, For 5 minutter siden og sådan noget, Så det er jo Hot topic Og øh, nu skal vi så snakke om watchdogs Og sådan noget som øh, Sådan noget så crazy som øh, Sexisme mod øh, mandlige, øh, øh, gamer. gamere. Hvordan, awesome. hvordan det kan Lilla så gøre? Jo, det skal, <laughs> det skal jeg fortælle jer, fordi, øhm, der er nemlig blevet opdaget en lille, lille mishap i Watch Dogs 2. Det, er det kommende spil, open world her. Og, øh, ja, der kan jo ske crazy ting i, øh, open world spil og sådan noget, og, og der er mange spillere derude, det, Altså, der det er der er mange YouTube-videoer, der beviser, uh, der, der går direkte efter bare at uh, teste spillet. game test ligger i navnet. Uh, uh, bare teste spillet og, og, og, uh, og ligesom presse det til grænserne. Og det er åbenbart allerede sket uh, i Watch Dogs 2, da en uh, Neogaf uh, uh, bruger uh, Goron 2000. Håber jeg ikke lige, vi dog sammen. Ja, Men Åh nej, hans Online alias uh, Hvis du uh, slår op i krak, uh, så får du bare en gemadræk Åh <laughs> <laughs> oh, og det opfordrer vi ikke til, ikke? Kan okay, I så lade være uh, Gå ind i Watch Dogs 2 og hack ham Det er meget bedre Det er meget sjovere <laughs> uh, Han har i hvert fald opdaget uh, han, han hun. Hvem ved på internettet Den her NeoGAF user uh, bruger i hvert fald har, har opdaget, at der simpelthen i Watch Dogs 2 Er fuldt renderet Kvindelige og mandlige kønsdel I spillet, Så øh, Han opdagede altså. han, han opdagede først Det, det her lille Designvalg øh, Da han sådan øh, Mere eller mindre ved et uheld Kom til at øh, Springe en øh, kvindelig NPC I luften øh, Med en øh, city gas pipeline Sådan der, der kan ske uheld i den store, øh, i den store by. Og så, øh, og så kiggede jeg lige lidt efter, og så at der simpelthen var kvindelige kønstil på, øh, på, på, på display der. Så det, det er jo lidt. Øh, hvad er det? Det er jo lidt tosset. Og ja, øh, og ja det, det er lidt svært at vide om det bare kun af den her ene kvindelige øh, NPC. Som, øh, som Ubisoft åbenbart er ude og sige, at men det er kun den her ene kvindelige NPC, at det lige er tilfælde ved, og... Øh, ja. ja, jeg fandt en skank særlig. Ja, det? Og det kan meget vel være, at det er tilfælde, men øh, når de så kommer med en udtalelse, hvor de som ligesom øh, ligesom snakker om det her det her lille uheld, og, og, og, og undskylder, fordi det er jo nok lidt, øh, lidt, lidt ubehageligt for, for mange spillere, og, skal også teenager og hvordan øh, aldersbemærkningen øh, på spillet lige fungerer Men øh, når jeg lige hurtigt rammer sig op her hvad de siger Så prøv at lægge mærke til hvad de ikke nævner um, Selvom øh, Watch Dogs 2 er et øh, mature -rated spil Så undskylder de Og de vil øh, opdatere denne NPC-model øh, Den er kvendelige NPC-model Sådan den er mere konsistent med andre NPC-modeller øh, I spillet Så hun får <laughs> ja, præcis <laughs> øh, Kvindelige kønstil yeah. til alle Nej, øhm, Og det øh, vil vi sende ud i en patch øh, Den her uge Og øh, ja De øh, De er de, de så for at øh, arbejde med deres First party øh, partners Og sørge for at, øh, at, at, at At spillerne derude kan nyde spillet Og det er up to date og, og dele alt muligt indhold Og screenshots og hvad de nu vil for Så hvad var det de ikke nævnt? Her i den her øh, dansk oversatte udtalelse Jo, det var mandlige kønsdel. Så jeg ved ikke om det er sådan en PR oversight Eller om de ikke har tænkt sig at fjerne det det joha Det, det er godt nok Det, det, ejha Nu, det er jo, det er jo simpelthen bare ren diskrimination Hui. ejha, det, det, Det er jo, det er jo, det er jo forfærdeligt bare at tænke på Altså, hvordan kan... Hvordan? Ubisoft. Altså, det er U jo en direkte... A hvad kan man kalde det? Tilståelse af, at det mandlige kunstorgan er smukt og statisk ikke? Og det kvindelige organ er adulækkert. Det skal væk. Mandlige mand. Åh, jo, Ej, sådan, sådan kan man også <laughs> vende <laughs> uh -huh. en, en sejr. Uh, um, Ubisoft. Alle de ting, jeg har gjort. Alle de forfærdelige ting, jeg har gjort. Duplay. Insistering på at... Uh, uh, låse... pc spil til 30 frames per second. Og alt sådan noget der. Og nu kommer I så her, og de diskriminerer mod jeres mandlige gamere. Puha. Ah. Hashtag not my Ubisoft. Hashtag, <laughs> uh, hashtag in video games. Altså. Uh. Det er godt. godt. her. Det kan vi ikke have. Jeg, det jeg, jeg lidt... kan godt høre på min øh, tonelejr, at jeg er meget seriøs lige nu. Ja, selvfølgelig. <laughs> oh. Oh, ja. Jeg er det, det er en lidt sjovt den situation opstod, ikke? at de har lavet det. Altså fordi, jeg tænker bare, at det er sådan et arbejde, der er lidt spildt på en eller anden måde. især ja. nu, hvor de vil trække det tilbage igen, ja. men... Det bliver jo de ikke værdsat altså noget. Der er garanteret én intern, eller en hårdt animator, der bare tænkt Det her det bliver bare mit person i projekt de næste par uger. Kæft okay, for skal den være flot, den her. Ja. Han, er han har lavet sådan forskellige variationer af dem også. <laughs> så det kan se forskel ud, det er lige sådan en del, og gør en patient lidt unik på. Præcis. Så når man lige hacker sig ind på deres uh, private profiles i spillet, og social media, så er bare sådan, uh, hun er, hun er, hende er, hun er rigtig outgoing, og alt sådan noget, og så, uh, så kan man se ham, der animater, og han tænker, ja, ja, lad os lige få tilsat en ekstra detalje der. Jesus, <laughs> Jesus da. Men det, det, det, jamen, jeg synes, det er lidt underligt, at de, de er for, at skal ud og fjerne bæfter fordi at, det, når det også er et M-rated game ikke, Altså så Er det mature forældet altså Jamen du ved hvordan Amerika er med I forhold til ja, øh, det, Vold det og sex Altså de Nu øh... kan jeg ikke engang huske Hvis man sammenligner med Danmark Vi er Jo det Vi har det vist Fint med Med vold i I øh, vores underholdningsmedier Og Men det er måske mere os. Sex, vi øh, er lidt forsigtige med. Og, og i USA så er det bare omvendt. Med alt at snakke om. Oh, violence in video games. Horrible. Ja, eller. Ja. Altså man, løber, man kan jo løbe rundt og skyde folk i det her, men mm. man må helst ikke se deres t Eller t måske. Det, yeah. det, det, det er vi ikke helt. Den er du den hvis lige den sidste der, men. Yeah. Den første uge, man har der er, der er i hvert fald bare nogle lande og, og verdensdel, hvor det er sådan lidt 50-50, hvad man er mest sådan, forarvet over, eller sådan, sådan beskyttende over, for sådan, ah, det skal, skal, man, skal vi nu ikke lige holde lidt igen med al den, uh, den portrættering i, uh, i uh, underholdningsmedierne. Det er faktisk sjovt, fordi øh, den havde også ledt op til, at der åbenbart var en, ham, jeg ved ikke om det var ham, der fandt det, men der var i en, der har fundet det vi er det via... Øh, det, det indbyggede sharing, der nu er på øh, ps 4 tror jeg Ja yeah. Og så er han så midlertidigt for hans øh, konto suspended Fordi at man ikke må, ifølge deres brugere... Øh, øh, hvad hedder det? bruger terms of Fuse. Jeg ikke huske, det på dansk hmm. Der må man ikke dele sådan noget øh, content af sexual øh, nature Nej Og, det var det, og det, var, det var det her, for det var bare en kvinde, der lå ud af Med Sprawl out Out, ja. Mm, yeah. Men det er sådan det, det er lidt en mærkelig situation Fordi man kan selvfølgelig godt sige De laver bare deres brugsbetingelser som de lyst til Og der var det danske navn også lige på det <laughs> <Der>. <laughs> um, Men det er bare underligt At man ikke må dele noget der er et spil Som bare er for tilgængeligt På platformen Det er selvfølgelig en mærkelig situation Ja yeah, det er det sgu Der er sgu Der sgu Altså, jeg synes sådan umiddelbart, at, at der er mange systemer i forhold til sådan øh, hvad er det, aldersbegrænsninger og, og regelsæt for øh, Anstændig conduct øh, inden for underholdning og sådan noget Det, det er sådan, overall, øh, ganske fint, men så er der også bare sådan nogle hmm. tilfælde, hvor man sådan tænker sådan hvad, hvad er den rette procedur lige her? Hvad, hvad skal... Skal der være en straf? Skal der være et ban? Hvad skal der? I don't know. Men uh, det, det er nok fint nok, at, at de lige uh, prøver at, at, at få den her situation. Uh, få lidt mere styr på den, og komme ind på rette spor igen. Så, hvad ved. Det kan være med den her patch, så er det bare sådan ingen kønsdele i Watch Dogs 2. Ikke mere af det. Kan I fandme tage alle de videoer og screenshots til. det. Ikke mere. Så går I bare rundt i sådan seksløst uh, open world univers. Roboter, alle ja. sammen, that's the twist Det er derfor, de er så nemme at hacke Øh, oh, social kommentar uh, uh. Uh, uh, det giver mening Ja <laughs> Så hvis man skal have uh, sin sit daglige dosis af Genitalier nu, så skal man købe spillet, Tage ja. kablet ud, så indstiller der Og så spil det yes. For de bliver patchet ja, Ubisoft at... mener simpelthen ikke, at vi er imod Nej, alle sammen ja. en del af den Originale Watch Dogs 2 Vision nu er det væk, yeah. nu er oh. med typisk. Men en del af den originale vision Som øh, desværre heller ikke giver til noget Indtil videre Det er det her seamless multiplayer Som spillet har Det her med at du går rundt i din verden Du føler du sig, du hacker nogle ting og sager Men pludselig, måske uden du ved det Popper der lige en anden spiller ind i dit spil Og så prøver han på at hacke dig Eller din bil eller... A new hacker into the game Prøver på at stoppe dig i at kigge op Under deres skot Um... Men så er jeg hans fedt ord You're my lady Men hun er død <laughs> Altså Who cares <laughs> Så har hun der noget brug for en white knight hold Nå så kan jo hun ikke selv. Når hun stiger til himmelen, sådan, jeg himmelen blev... Der er et eller andet med en city gas pipeline og... Ja mens, mens jeg steg til hvor fader Så var det en eller anden der op i min skørt og Så kom det lige en Fedor Bærende sykfyr hen <laughs> Skubber ham væk My Hero men det, men det var en del af visionen af spillet øh, Men det virker bare til at uh. Der er problemer med den her Ved som der nogle gange er med sådan nogle online dele Og den er, den er forskellig fra den her koop del også af i spillet For den skulle virke fint nok Men man godt kan sige Hey skal vi spille sammen, lidt rundt sammen, lave nogle ting sammen Det gør jo bare sammen Let's do it Det gør jo vi bare fint. sammen sammen du <laughs> Men holden. den der Seamless åbenbart den, er, den, den trækker lidt mange ressourcer fra der er surfere. det påvirker også, at når man sidder og spiller det solo, at så på grund af, at den har problemer med at få øh, nok data fra serveren til det her, at så kan ens eget spiller slag, så man sidder og øh, så derfor så er de indtil videre slået den fra. Ja. Og så vil de så få den til virke, og så kommer den forhåbentlig senere igen. Så man kan enten leve nu med en oplevelse uden seamless multiplayer, men med genitalier, så kan man vente senere til, hvor man får seamless multiplayer uden genitalier. Så man får aldrig den komplette Watch Dogs 2-oplevelse nu. Mm. Holden. Nej. Oh. Vi, må, vi må se frem til Watch Dogs 3 måske Ja, yeah. måske Maybe the stars can align <laughs> <Ja>. Seamless genitalia <laughs> Det sker måske på Watch Dogs 3 Ja, yeah. det, det skulle være hvad det? promotional tagline Watch Dogs 3 <laughs> ja. Seamless genitalia Jamen, altså, vi burde være et PR-firma, sådan en PR-tænketank. Det, det burde for vi faktisk, ja. Jeg synes, vi har mange, uh, mange vigtige ting, der lige kommer ud her fra en gang imellem. We, uh, we got your back, Ubisoft. Just, uh, bare tag det gratis. Just call, on, uh, just call us whenever. <laughs> Hvis bare abonner er på vores podcast, så må I tale uh, tale vores idéer gratis. Ja. Altså. For fanden. Åh, oh, hans. Okay. Nej, nej, nej. Ja, men øh, hvis, vi lige skal <laughs> hvis vi lige skal fortsætte lidt med det seamless uh, original uh, vision og experience, hvad du nu vil kalde det, så uh, er der nok også mange, der ser frem til uh, The Legend of Zelda Breath of the Wild, som jo er det her uh, nye spændende koncept til et uh, Zelda-spil, hvor de rent faktisk tænker sådan, hmm, hvad nu hvis vi gik tilbage, rent faktisk lavede den åben verden, ligesom... Man kunne forestille sig, at de ville med det allerførste spil til den gamle Nintendo. Og øh, ja, det kunne, det kunne være super nyt. Nyt sælte spil og ny øh, øh, Nintendo konsol, Nintendo Switch, her i øh, marts 2017. Men, hvis vi, skal høre lidt på, hvis vi lige skal være lidt skeptiske og, og lytte til et rygte for et moment... Der, hvor, hvor Eurogamer har været ude og sagt At der er, de har sådan altså nogle kilder Tæt på øh, Nintendo øh, firmaet Som øh, siger at øh, i forhold til Hvor, øh, hvor de står med udviklingen af Breath of the Wild spillet Så øh, vil de nok ikke være klar Med det færdige produkt til marts 2017 så vi kan godt ende med en situation Hvor øh, Hvor Nintendo Switch Den altså kommer ud Og der så ikke er noget Svættelæsspil øh, Hvilket jo er Rigtig okay. ærgerligt hvis det rent faktisk Viser sig At, at blive en realitet Fordi det, er jo, man, det, det kunne jo være sådan En dejlig timing ja. ja Det tror jeg helt sikkert kunne hjælpe dem med at jeg har solgt deres nye konsol Ja, det siger jo lidt sig selv Og der er nok også mange der vil sige at øh, men jeg har min Wii U-maskine Og der kommer det også til Jo jo selvfølgelig Men, øh, men der er jo selvfølgelig nok også bare mange øh, Garanteret også Wii u ejere Der måske overvejer at opgradere Eller øh, vente og se Eller hvad de nu vil øh, man, man kan bare ikke øh, komme udenom At, øh, at Nintendos øh, kommende konsol Switchen den ser interessant ud Google så ligesom byde på nogle øh, nye idéer Og forhåbentlig øh, øh, Færre gimmicks Men stadigvæk sådan et, et, et godt solidt koncept øh, Samtidig med at vi så har Et kommende zelda Der også ser ud til at Vende tilbage til øh, øh, rødderne Og ligesom give os et øh, frisk nyt koncept øh, Vi ikke har set i mange år I okay. hvert fald inden for zelda, selvfølgelig Det her med open world Det er jo ikke, <laughs> det er ikke noget nyt det er Ikke fordi jeg skal sidde og være en Nintendo fanboy Sådan Nintendo nej. redder os, de giver sådan et open world uh, uh, uh, light-rollespil uh, er what? Nej, det har vi... Ja, uh, altså sådan et, et, et... Er det bare åben verden? Et, kan man bare gå... Yeah. Er det bare bundet til dungeons? Eller, nej det, Eller sådan en låst vej? Det, det er crazy Men ja, uh, yeah, det, det, det er jo ikke sådan set i, i, <coughs> i den, på den her skala Siden uh, det første nes spil hvor man kunne tænke, at det var det, de øh, ville gøre, hvis bare teknologien var på deres side Men hvis, teknologi, øh, hvis teknologien, mig, skal være på deres side denne gang Så skal de også lige have spillet klar til deres kontrol Ja <laughs> Så det, nu, nu må vi lige øh, se, hvad der sker i hvert fald det. Øh, det var er mulig udskyldelser simpelthen Det var ikke lige øh, et rygte, jeg havde håbet på, at der lå til at øh, blive en realitet en dag men selvfølgelig det, det kan også bare være et rigtig rigtig uh, hvad hedder det uh, et rigtig uh, uh, et, et et rygte der ligesom virker uh, der virker til at kunne være sandt og meget uh, troværdigt men det så viser sig ah altså, nej det var det egentlig ikke sådan er det jo med rygte tag det med i grænsættet Det to Det er ikke altid sandt. nej det er jo okay. det og nogle gange er det også udsendede mhm mm Hørtes det her først? Ja yeah. they, can, they can be so devilishly uh, harsh Ja En af de ting der har afholdt dig Fra at hoppe på VR trainen Holm Ja yeah. Det ved jeg er Alle de kabler Du hader simpelthen kabler Ja Uden tvivl og der, og der er et lille kinesisk firma Som er ejet af HTC Som mm. måske har en løsning til dig så. Jeg elsker Kina Du elsker Kina? Ja. Det er godt Det er dine venner Øh, de har lavet et lille kit, som kan gøre øh, HTC Vive'en trådløs. Okay. Så man monterer på sit øh, VR headset, og så har den lige sendt trådløs frem og tilbage med, med computeren. Og øh, det står ikke lige i den artikel her, men jeg synes, jeg har læst noget med, at det havde målt en øh, forsinkelse på 2 millisekunder, så det er meget, okay. meget lavt. A no og, trouble. Og med den løsning her, der skulle den så kunne levere den båndbredde, som så er påkrævet til, at øh, man kan få det igennem med nok framerate og i højere opløsninger alt det er fint der ja. den eneste anket er bare, at det koster 220 dollars oh. for, uh, for den her kit og det er så selvfølgelig only viven og only computer man skal. Mm. Uh, så hvis man har en hurtig computer så børs man selvfølgelig ikke at have den med ONI også, men uh, i hvert fald Viven skal man have og uh, ja, så det, det, det, det kit, er det et lille kit af ja så man kan håbe på, okay, at vi beværes kan... frem så er det bare bliver nemmere og nemmere hele tiden, med færre og færre kabler måske yeah. øh, eller prisen bliver mindre også på dem Der er nok, der er nok, øh, hvad skal man sige, folk der ude efter Både det ene eller det andet Ja, yeah, I guess Tænker jeg Så, ja. så ja. Jeg ved ikke, om de måske også skal blive rullet op i toren Eller de laver en slim dammekabler og en der uden Eller et eller andet, det må vi jo se Maybe Hvor de tager det her men, men så skal jo så skal jeg jo betale flere penge, bare for at være bekvemt Ja oh. Oh. Det er rigtigt Det er rigtigt Det er simpelthen Det, det, det ved jeg ikke, om jeg kan magte det Men der er et sted, hvor måske kan spare penge så til gengæld holden? Ja Remløsning Nu har vi også snakker om Nintendo før, så yes. er der jo kommet et Et rygte, der Lyder til at være meget sandsynligt der udkom prisen på Switch, eller den sandsynlige pris på Switch. Mm -hmm. har du, jeg ikke, om du har hørt om det. Åh, oh, om det, det, det lyder godt. Ja. Det er godt. Det, det lyder tæt, når er sluppet ud af game, på en eller anden måde, altså det, den yeah. her spilforhandler, som indtil videre kun eksisterer i UK. Øh, Storbritannien. Ja, ja de har vist lukket alle andre butikker rundt omkring i verden. Ja, de havde vist en af... i Danmark på et tidspunkt, sådan en online netbutik, og så, <clears throat> uh, mega fedt, og så lukkede de bare. De har haft en butik i Aarhus også. Ja. Men jeg tror, det blev opkøbt af GameStop. Hvor ironisk. Altså, i, i alle andre lande end UK. Ja. Men af en eller anden grund, så er der kommet en, en, en melding ud fra dem. Altså, ikke en officiel melding, men øh, rygter eller whatever, der er kommet ud af dem. Mm -hmm. øh, som så blev opsnappet. Og oh. det, her, det her rygte, eller i hvert fald de personer, der har kommet med rygtet, de er blevet vettet. Det vil sige, at de er blevet... Øh, bekræftet igennem sådan en de en proces hvor de siger, at det her er den rigtige person han udgiver sig for, arbejder han ja. rent faktisk her og så har de ja, sit, siger, så, vi, har, vi har vi har vi har tjekket det det, det, det, det checks out yep. han er simpelthen legit her mm her -hmm. men vi vil ikke afsløre hvem han er, fordi det er en hemmelig historie det var. Mm -hmm. øhm, og han kan så sige at prisen bliver, der kommer faktisk to SKUs, SKUs altså to øh, enheder der simpelthen bliver solgt ja. den ene bliver til 200 øh, pund den anden bliver 250 pund hmm. Forskellen mellem de to, er, at de selvfølgelig begge to er enheden, de har begge to-controlleren, ja. det der, men øh, den ene, eller den dyre, har et spil pegt ind, og en løsdag harddisk. Nå, okay. Eller internal storage. Ja. Det er nok ikke en harddisk, men... Nej. Årh, oh, det... Jeg ville bare gerne øh, en eller anden dag kunne se mig selv øh, øh, sidde og tænke, ja, ja, det, det, er det, den. det er beslutningen, der passer for mig, og efter jeg så kører den billigste øh, udgave mm. Men hvis nu harddisken spiller en stor rolle Eller den der internal memory øh, storage ja. Hvis det nu spiller en stor rolle så, oh, så bliver jeg jo lidt nødt til at øh, I hvert fald overveje den dyre udgave Ja Fordi jeg, jeg det er ligeglad hvis... med spil jeg skal, jeg skal bare have maskinen til at starte mm. det, det er den hvis investering det, det... jeg kigger på Altså hvis det er godt spil Så kan man jo kigge på sådan Får jeg ja, et godt tilbud for prisen. Nå, så, jo, jo, tilbud til, til prisen ja. og sådan noget. Jo, helt klart. Helt ja, ja, ja. Klar. Men, men det er ikke så vigtigt, siger du, altså. Sådan. Nej. Øhm, men det er også lidt det samme problem, at man ude i, da Wii U'en Der kan udkomme der også to forskellige modeller. En, der var med, var det 8 GB harddisk, en, der var med 20 eller sådan noget. Ja, noget af den stil. Og det er især også det, det, det skæld mellem de to. Sådan, den ene, det er sådan light lightpakken, sådan basispakken, og den anden, det er sådan til den. Erfarende, eller hardcore brugere Ja Ja Og i Wii U's ud... Eller i tilfælde Der... Var den dyre vest rimelig essentiel Fordi du kunne ikke udvide hukommelsen på konsollen Nej vi lige husker ja, ja, De har måske ændret, som også skal sætte en, en ekstern harddisk til Det er jeg ikke lige sikker på Men du kunne i hvert fald altså ikke udvide hukommelsen inden, inden, i, inden i konsollen Nej så er altså, den lille vikket rimelig lille, og den, og den blev jo også for forholdsvis hurtigt, så vidt jeg husker Er det ikke kun den store, der var efter tid? Jo, jo, jo, det, det var vist sådan, det endte ud, ja Men, men jeg vil sige til, med med Switchen, der er det jo det her med, at de, vi har set, det er uh, game cartridges, der kommer til at vende tilbage til den. Ja, det, var det er her, ikke? Korrekt, det det kan man se i... Uh, Pilot afsnit af Game Test News. <laughs> pilot afsnittet Nå, okay, det, det er det også Okay, ja. Okay. jeg tror lidt du mente, deres annonceringstrailer. Det var pilot afsnittet til uh, en kommende Nintendo Switch-serie, uh, ah. highly rated uh, TV series. Amund ah, Det der udkommer. Se frem til næste afsnit med Shigeru Miyamoto. Bom. Ja. Så kommer han lige med. Uh, men, men jeg ved ikke om de Og de har ikke. Det er ikke det sted, når sidder det Men øh, der er nogle folk, der har spottet sig frem til At der sandsynligvis er et øh, SD-kort Slot I den også Altså hvor du kan putte et SD-kort i ja. Simpelthen bruger det til, til lagerplads på den Og hvis, hvis det er muligt Så kan man jo sige, at det interne udkommelse Måske ikke er så et selv Eller så vigtigt i hvert fald Fordi du kan have udvidet den med SD-kort slot sure, sure. Øh, men, men det er også lidt spændende at se Hvordan den kommer til at fungere I det hele taget, fordi hvis, hvis spillet ligger på et cartridge Ligesom hvis det ligger på en CD ikke? Så hvis der kommer opdateringer til det Så skal den jo ligge på intern lager Og ikke, for den kan jo ikke ligge på den cartridge der. Det er jo kun, uh, kun læsbart Nej okay. øh, Det går jo. Og hvis Hvis spillene kommer til at få lige så store patches Som de gør til de andre konsoller så altså de, de skulle rundt mere store nogle gange mm -hmm. Jeg tror det var Var det ikke det at der fik en på 9 GB eller sådan noget. Oh, det er one patch det omkring. Og det er ikke engang så sjældent igen at vi, vi hører om det Nej altså, kræver det rimelig meget lager At man Man kan bruge det sådan noget Så Altså det blev Det blev spændende at se Om, om de også satte sig lige så meget på At øhm, dem patches Det er fint nok bare, bare lave dem så store i kan ikke. Eller om de, de vil gå tilbage til Nintendo standarden Med at om patches er helst ikke noget Vi skal, skal ud i Fordi mm. Prøv at høre Hvis Splatoon Hvis Splatoon Multiplayer På switchen Eller hvad det nu bliver Hvis det er broken så er det sådan, det er, okay? Vi skal ikke til at belaste vores kunder... <laughs> no med patches, patches. Ja, med, ...med patches, der <laughs> kunne være på... Oh, ...gisp flere gigabyte. Det går ikke. Så, så, så skal det der broken, Simpelthen. <laughs> That's the altså, intended play experience. <laughs> If it's in the game, it's uh, intended. Ja, yeah, præcis. Mm. Altså, det er kun... Det, det giver jo kun mening, at de ligesom følger med tiden... ...og giver udviklerne de muligheder og sådan noget, men... Men det er også lidt fordi, at, øh, fordi at øh, Nintendo har været langsomme om at få deres netværk op at køre. Ikke? De har ikke rigtig haft muligheden for at kunne sende så meget patchværk ud. Nu har der kommet opdateringer til Splatoon, der er kommet DLC og sådan noget til. Øh, men mange af deres spil er jo sådan... Har jo fået kun bitte små opdateringer, og det er kun hvis de er broken. Det er ikke sådan... Hvad man kalde det? Øh, sådan, hvor de ændrer balancen af ting og sådan noget. Nej. Yeah. That's correct. Yeah. Og ja, spil på deres håndholde. Det har jo ikke rigtig haft historicitet med for få patches og sådan noget Og det er jo lidt en splice mellem håndholdt og en Ja, det ved jeg glæder mig til at se hvordan de kommer til at køre det i det hele taget Helt sikkert Og se frem til konsollen. Ja ja Hvad det nu end lige bliver med diverse rygter og ting og sager Ja ja, masse Ja Men noget der i hvert fald noget, der ikke øh, er på rygtebasis, det er en lille, en lille snafu med, med Battlefield 1 og patches til øh, PlayStation 4 øh, Pro'en Fordi øh, det, det så nu ud til, at på, hvis man spillede Battlefield 1 på PS4 Pro'en, så, øh, så var der en, en, en forbedring på framerate fronten Og det, yay, det er jo selvfølgelig super Så kan man næsten føle at man Spiller det på en nogenlunde kraftig PC Woo, Super fedt Problemet er så bare at øh, Vi har jo tidligere snakket om at Sony Siger at der ikke må være fordele For Multiplayer øh, spillere øh, Hvis de er på proen Og de så bare har En stor fordel Over for dem øh, der ikke har En PS4 pro men det er jo mm. lige det vi oplevet her. Så ud fra uh, Digital Foundries, deres uh, fine arbejde så uh, kom vi frem, så kunne vi så kunne vi se at der er så, at der altså virkede til at være en, uh, en forskel på cirka 10 til 15 frames per second uh, på PS4 Pro'en i forhold til den normale PS4. Så når man spiller online og der og spillet kører med flere frames per sekund så har man jo mere tid til at øh, reagere. Så hvis der lige er en anden dude, der prøver at løbe hen mod dig øh, med en bagnet, og du er på PS4 Pro'en, øh, dit spil det kører med flere frames per sekund, så har du bedre mulighed for at... Øh, ja, selvfølgelig, hvis du er en dårlig spiller, så hjælper det jo ikke så meget. Men i, i teorien, så har du øh, bedre... Øh, respons øh, og, og, og, og større chance for at ligesom at respondere lidt mere quick øh, på, på de farlige trusler. Um, så det der, det der, ligesom er sket, det er jo at, øh, at, at, at det ikke er en særlig god idé, fordi så har så har spillerne, øh, så har spillerne på bronen jo en desterret fordel øh, i forhold til de spiller da også på Playstation 4'eren, men de har bare ikke en Pro-maskine. Så, det der, det der er sket, det er, at, hvad er det, DICE, EA, hvad man nu vil sige, de har altså, øh, ændret, øh, eller de har ikke, de har ligesom, øh, hvad er det, afbrudt, de har, er, de har, er, de har cancelet, lad os sige sådan, de har cancelet den her, øh, patch som uh, som altså gav PS4 pro spiller en uh, en uh, framerate på uh, i multiplayer, så uh, det, uh, er det det? Det kommer du ikke længere til at være en uh, en faktor og uh, til dem af jer der sidder og tænker at det er noget budget, det kan jeg sagtens, det, altså det kan jeg personligt godt følge i, men det er også uh, det er lidt det er lidt en touchy sag hvor man på den ene måde siger, at jeg kører en opgraderet øh, maskine. Jeg vil gerne have bedre performance. Men det er et multiplayer kompetitivt spil. Jeg burde ikke have en fordel i forhold til framerate og respons over for dem, som spiller på den samme maskine. Men bare en lidt mindre kraftig udgave af den maskine. Mm. Så det ved jeg ikke. Nu har, nu har jeg i hvert fald sagt, hvordan, at jeg, godt, jeg kan godt se begge begge parter i det her, og jeg synes også det er lidt mærkeligt, at, at Dice nu, øh, ja altså for at sige det på engelsk, så har, øh, så har Dice været ud, eller EA og Dice har været ud og pull den her øh, patch 140, så ja, uh, uh, patch uh, 1.04. Øh, så jeg ved ikke om de, om de sådan har, altså, hvordan, sådan som jeg har forstået, hvordan patche fungerer, altså sådan har de, har de fjernet den, så man ikke længere kan downloade den, eller har de sende en ny patch ud, der sådan eliminerer de her fordele jeg ved det ikke helt, men det altså det, det har EA og DICE forhåbentlig styr på, så det, det er i hvert fald en af deres prioriteter lige nu, det er at sørge for, at, at der ikke er nogen desideret for men uh, jeg ved ikke, hvad, hvad tænker du, uh, Hof, nu at du har du spillet uh, Ah lidt. ja, ah, okay, jeg har spillet beta ja, ja du spillede spillet beta, ja, sorry det, det kunne man så høre på en rigtig. tidligere episode oh. ja, det er rigtigt jeg tror måske også, det står i taget til episoderne, så man kan bare søge efter Battlefield 1. Mm -hmm. Wow, så finder man den. Kæftigt smart. Wow, oh, whole funnet. new world. <laughs> ja. Oh, jamen, ja, ja, ja, jeg... Jeg ved det ikke helt. Jeg synes, det er lidt... Som du siger, det er jo lidt en, en, en finøjelig sag, som vi står i, fordi at... Vi står i en situation, hvor der er stået i før med de her øh, mid-generation øh, upgrades af konsolerne Eller hardware. Ja. Yeah. Så... Så Det er lidt, det er lidt underligt. Altså, jeg, jeg kan godt forstå dem i, for så vidt, at, det, at de gerne vil sige, at hvis spillet det targeter x antal frames, 30 eller 60 øh, på, på den ene udgave, altså øh, PS4 OG, <laughs> at så skal, der det, så skal der også være det samme på den næste, eller på øh, prugen. Ja. Altså, det, det, det synes jeg er fint nok. Men, men det er lidt underligt det der med, at hvis, øh, hvis den ene Selvfølgelig brugen, den holder, holder framely den bedre derop. Der kan ske mere shit, før den ligesom begynder at falde lidt ned. Yeah. Æh, at, øh, at man så bevidst handicapper den, sådan så den kører, ligesom den anden. Det, ja, det er jo lidt mærkeligt. Men altså, det ødelægger jo selvfølgelig den her integritet, der er omkring, øh, eller der er omkring... Øh, det er simpelthen en kompetitiv uh, element At den har en fordel Fordi den har købt dyre hardware yeah. Men det er også lidt et problem Pay to win PC. <laughs> <laughs> Ja faktisk Men der er lidt et problem med har på PC ikke? Altså der, der får du også bare bedre framerates Hvis du har købt et dyre grafikkort end, end andre Med de selvfølgelig Sætter deres detaljer ned yeah. Men så kan det jo være at De har sværere ved at se nogen På lange afstande og så videre Ja yeah. Men det der er, det er en, også et meget en meget meget, meget, meget Fleksibelt øh, marked PC-marked ja. I stedet for bare to Forskellige ja udgave her ja, altså jeg vil, jeg vil næsten sige at løsningen burde være, være mere at man så sagde så må vi sige OG udgaven at den simpelthen bliver lowert i settings sådan så den oftere rammer de 60 frames vi, vi sigter efter ja det er ikke jo sagtens det er andet der er lidt en ungelig måde at gøre det på fordi man vil jo helst have den vidvarer frame rate'en og man så sætter den til 30 eller 60 så vil man jo helst have den holder det ja så meget som muligt, medmindre der måske er en cutscene, hvor man siger, færre nok den kører 20, eller hvad det var. 24 fps sås... filmisk oplevelse. Cinematisk oplevelse, ja. Hvad fanden er Så. jeg vil sige, altså hvis man sammenligner med PC-markedet, så synes jeg det er underligt, hvis de siger, at den skal have helt de samme dips. Jeg forstår godt det der, med man siger, at den skal have samme target, som den. Det giver mening, at man ikke bare siger, at den, den gamle udgave kører 30, den her kører 60. Sådan det bare Ja så er så, så fordelen sådan forholdsvis stor Ja det skal, jo, det skal også lige siges at, øh, at, at Motivationen øh, Til at købe en øh, En PS4 Pro øh, For mig at se det, det vil jo være helt klart være sådan At jeg får bedre performance i single player spil Så ja. der bum, done deal Der synes jeg det er super Men det er bare når det handler om at Konkurrere mod hinanden Så øh, så på det her Lidt mere faste og Overskuelige øh, Konsolmarked Så vil jeg nok foretrække Hvis det var et lige, et lige øh, øh, øh, Play øh, level Eller hvad man siger et, et lige og Et lige og færre øh, battlefield mm. Hvis man kan sige sådan Okay <laughs> Men, men har de, altså de, det, det du siger om, at der er de her guidelines for forsoning, det er jo de her design dokumenter, der har været, der er leaked, som blev udgivet til udviklerne før før ud Ja. Um, altså står der, det, det der stod i den, var det ikke også det her med, at de ikke måtte have andre targetventer? Eller var det decideret, ja. at den skulle køre lige så lige så godt? Fordi at, i den der sagde de jo også, at Playstation Pro-udgaven, når den kørte den mode på Playstation Pro-udgaven, eller på Playstation pro Ja at så, så skulle den have samme performance, eller bedre Jo må Det kan have dårligere performance, end øh, en normal PS4, okay? Jo, samme performance, det, eller bedre Fordi det åbner jo op for, at der må gerne være performance-forskel i den, ikke? Jo Og det er også det der med, den høje, og den oftere, øh, om den oftere, eller om den sjældnere dipper Ja For den streamrate. Ja men vi må se, om de hvad de gør, for det har ikke, at meldt noget ud omkring det her, med den her patch. Altså, om det, det kan godt være, at det er en fejl, de kommer til at lægge ud, at hov, nu fjerner vi nogle af de gode de rettelser, vi lavede før, <laughs> som giver en bedre performance. Whoopsie! Eller at de bare fik at, vide, at de skulle lave de ændringer, og så bare håbe på, at de kunne slippet under the radar. Vi ved det ikke helt endnu. Mm -hmm. Men det, det bliver spændende at se. Det kan også godt være, at det er noget, de sådan stadig arbejder på internt. Ved Sony, for finde ud af, hvad kan, hvad kan vi tillade os, altså? Yeah. Hvad, hvad, vil, hvad vil vi glæde flest brugere ved? Er mm. det, at, at de får et performance-upgrade for noget, de betaler ekstra for, eller er det, at vi egentlig bare holder det lige sådan, så det er en mere fair kamp for alle? Yeah. Så vi må holde øje med dem vi yeah, må stay vigilant Vi må Vi må stay, stay. Stay, stay hooked på Digital Foundry, og finde ud af sådan, oh, hvordan er, ser de i frames ud ja? <laughs> Hvordan ser de frames ud? Ja Lad os lige få de frames op Enhance that image <laughs> ja. Fedt, jeg forestiller mig at, der bare, at du kommer ind i sådan et rum Hvor der er sådan nogle øh, tavler med lys bagved og så ja. bare kan lige sådan nogle udprint af frames op Ligesom sådan nogle Jeg ved det, MRI scans af knogler og sådan noget Ja, præcis Hvor man lægger med Look Det er sådan, det skal være det ser, det, ser godt ud. det ser godt ud for dig Det giver dig to måneder Gotta get uh, down to the truth The truth of this yeah. get To the bottom of It's this truth of many things Yes, exactly Så uh, apropos uh, EA Så ser det også nu ud til at uh, I forhold til uh, Hvad er det? Uh, <laughs> ja igen, vi kan, vi kan takke uh, NeoGAF her, uh, fordi der har været en, uh, Et opslag på En, uh, på en af EA's uh, tyske uh, hjemmesider Og ja, hvis hvis øh, de fine folk på internettet og, og Niogaf de ikke lige er, er så god til tysk, så kan det jo blive oversat af en flitig øh, Niogaf bruger Så øh, det, som det, opslag, det, det som opslaget øh, snakker lidt om, det er, hvordan at IA nu har tænkt sig at øh, lave lidt om i deres øh, regler og øh, ja, regulations i forhold til sponsoreret indhold. Så hvis der er nogle YouTubere derude, eller nogle der ser YouTube, eller nogle der laver YouTube, så er det nu I skal lytte efter så ja, Jeg ved godt We'll get through this together Så øhm, det, det handler lidt om at øh, At der, der er så altså kommet en ny øh, Hvad er det Nogle ændringer i den her kontrakt Som man formentlig får For at se hvis man nu altså øh, så heldig i med IA Og laver et samarbejde og, øh, og igen der er fokus på Youtubers her Fordi youtubers øh, ofte hjælper øh, Ja, stort set Alle firmaer Med promotion og, og markedsføring Så det var sådan set fint nok Og, og det som EA så har gjort her øh, øh, For den et overblik Det er at skille Deres forskellige regler Og definitioner op Under to forskellige kategorier Som så er øh, Defineret med hashtags Så er det ene der er Supported by EA Og Hashtag, øh, og den anden hashtag Er simpelthen bare Advertisement Så øh, hvis der øh, Hvis man skriver øh, hvad hedder det, Hashtag øh, advertisement Så er det øh, bare altså, Det er meget, Det er meget, meget basalt Og det er en straight up øh, Reklame for et øh, produkt Med en direkte Hvor der er direkte indflydelse Fra IA øh, fra i det her tilfælde øh, Eller der kan også være øh, Materielle Goder som penge øh, Som man har fået fra For IA øh, som, øh, som belønning for at, for at promovere øh, Deres produkt Og øh, det kan jo selvfølgelig også øh, Ja så, det, så kan de Jo også sige at øh, I reklamen må du gerne øh, Snakke om det her fordi vi har det her øh, Spil der kommer ja, øh, snak, snak om det her så, øh, så har vi en deal Og øh, hvis man så øh, hvis det så går ind under det her, uh, supported by EA uh, tag, hashtag, så er, det, uh, så er det sponsoret indhold, der er at tale om, hvor at, uh, de her YouTube creators, de uh, fik, uh, det kan være, at de fik uh, adgang til spillet det kan være, at de fik uh, review copies, det kan være, at de var med til uh, pressevents, det kan være, at de fik deres rejse betalt på første klasse, eller hvad man nu vil, af EA, og mm. så uh, og så videre. Så videre. Og øh, hvad hedder det øh, Ja nu ved jeg ikke om, om Jeg er ved at ryge ud i Et territorium hvor jeg ikke rigtig kan øh, Frit oversætte her Men <laughs> EA will be Filling the bill for those Perks Men de vil ud over det Men øh, men udover det så de ligesom Ikke have anden direkte indflydelse På øh, hvordan øh, hvad, hvad indholdet i den givende Video er eller øh, eller hvad det nu skulle være Og den her den, den enkelte content creator Kan simpelthen sige Hvad de nu vil øh, Omkring IA-produktet Så det er simpelthen øh, Sådan det er delt op Og der er endda også øh, To fine officielle øh, watermarks Som man øh, kan bruge i sin video Man, man får nok den, den det, det officielle watermark Eller fil med i sin øh, mail Hvis man samarbejder med EA Det går ud fra, Og øh, ja Der er simpelthen sådan Supported by EA Og der er det fine EA logo Og så øh, den anden Advertisement Og så er det fine EA logo mm. Så Hvad øh, er det. Det, øh, det det er sådan det, det er sådan det står til og, og sådan kommer det til at være på øh, YouTube Men udover det så øh, kræver øh, EA simpelthen også at øh, at øh, de her hashtags er, er bl bliver anvendt på øh, sociale medier, så for eksempel Facebook og Twitter, så man hvor, hvor meget man end ønsker det eller ej, øh, det kommer an på øh, hvilken YouTuber man selvfølgelig er eller hvordan ens øh, syn, øh, hvordan ens perspektiv er når det kommer til øh, alt det er sponsoreret content, øh, så, så kan man simpelthen ikke. Øh, Send et øh, tweet ud Eller et facebook opslag på sin fanside Eller hvad man nu vil Og så prøve at skjule Så det skal altså helst være i opslaget Eller tweetet At, øh, at der fremgår det her Det her det, det hashtag Enten det ene en eller andet Så øh, det er jo simpelthen bare øh, øh, EA der prøver At skabe mere mere transparency mellem uh, content creator og uh, EA's uh, uh, forretningsvalg på, uh, på, på, på markedsføringsfronten Ja, det er en det er et godt tiltag, synes jeg ja, det synes jeg, det synes jeg også uh, helt klart mm. uh, Jeg ved i hvert fald, uh, hvis jeg lige hurtigt skal vurdere de her to forskellige kategorier Så, så vil jeg i hvert fald tage det med et kraftigt grænsalt hvis der er nogle YouTubers, øh, og selv hvis det er nogle YouTubers, som, som jeg følger, eller som jeg respekterer Hvis de laver en video, hvor der sådan straight up er sådan Hashtag advertisement, og det er, et EA, det er en EA-deal, de har gang i der ja. så, så vil jeg tage det med kraftigt øh, grænsalt øh, ud fra øh, Ud fra hvad jeg lige kan forstå af de her definitioner um, Ja fordi det er, jo, det er jo sådan, straight up sådan, hey, vi, du, du behøver ikke engang tage et kig på det her spil. Du, du skal bare reklamere for det. Ja. <laughs> og, og vi kan lige give dig nogle boss words uh, I forhold til det andet, hvor det er sådan, hey, vi vil give dig en speciel mulighed, som du er meget heldig, special snowflake, du får lov til at kigge på spillet. Vi betaler din rejse, vi gør det og det og det, eller vi gør halvdelen af tingene, så resten det må er selv klare. Og så vil vi, ser vi helst, at du laver en video That's it Ja Ja, ja fordi den der Hvad står der? Advertisement ja yeah. altså, Det vil jo fx være sådan en aftale Som øh, det der Mordor, shut off Mordor, der kom ja? yeah. I sin tid, ikke? hvor de så fik det tidligere Og så fik de så videre, prøv at lave en video med det her Let's place, whatever, i kunne bare ikke sige noget negativt Ja, det var lidt øh... I de her videoer, så det er sådan lidt Ja, altså man kan jo godt finde ud af at se sådan nogle videoer De kan også stadig være underholdende nok Men man er bare bevidst om nu her Hvis man ser sådan et her forinde eller under Eller som et vandmærk eller var, Så er man er klar over, okay Det er ikke en særlig kritisk tilgang, de tager til spilet her Nej. Så er jeg er klar over, hvad det er, jeg sidder og ser altså, Ja Så det er, jo, det er jo fint Altså man kan jo sige, at lovgivningen var jo så ikke helt øh, Så udviklet nu ud på Der var det en tidspunkt, da, da of Mortar kom Men det virker lidt som, at de har I hvert fald i USA sådan gået hen imod at det her advertisement, at det er et lovkrav, at det ligesom bliver inkorporeret i de her samarbejder at, at, altså du ved det her med, at de siger til YouTube creators, at på at I skal annoncere at I får spillet af også eller at I, at I laver en advertisement, eller whatever I nu laver ja men den, men den der supported by ja. som jo dækker rigtig meget altså det virker ærligt talt som at I er ja, I går og bone beyond i det her tilfælde at lave den her, fordi det virker ikke som om det er et, et lovkrav og indtil videre. Nej, det er egentlig meget fint. Ja, de gør det. Og man kan også sige, at der er rigtig mange ting, som som før i tiden bare blev betragtet som helt almindelige, eller som øh, ja, som helt almindelige øh, som falder ind under det. Som egentlig er fint nok, at det lige påbræder. Fordi jeg tror, der også, altså vores anmeldelser burde jo egentlig også falde under det, så. Fordi vi får jo spillerne leveret gratis, ikke? Jo. For EA, og det blev også benævnt som, at det, hører det er, hør der support by EA. Ja men altså For nogle er det sådan Hvad skal man sige Common knowledge At de større folk Eller instanser eller hjemmesider eller whatever, At de får spillene gratis af udgiverne ja. Til anmeldelse mm -hmm. Så det er de klar over for andre Så tænker de måske ikke over det Nej. Og så er det jo fint nok at man At man lige siger det Eller lige gør det klart ja. Men jeg tror selvfølgelig også der I forhold til anmeldere Og nu kan man sige at vi, øh, vi, vi anmelder jo for, for GameTest Men GameTest er jo en øh, Non-profit øh, organisation øh, det er Sådan et lille, lille, lille hyggested øh, Non-profit um, og, og så er det bare øh, Så kan man måske sige at Over på øh, Over på øh, Området for anmeldere Som vi også kender det fra udlandet IGN, Gamespot sådan, I, I kender om godt, vi kender om godt Vi ser bare ikke om dem Øh, <laughs> vi snakker ikke højt Øh, <laughs> uh, nej, uh, selvfølgelig bare Det er joke, de, de kan tage det, fordi De kender os ikke uh, så kan man jo nok Sige, at siden Det er de professionelle Der er over i udlandet, siden det er deres Job, så er der Så, så fordi de selvfølgelig er Løn af deres firma og sådan noget De er ansat til at anmelde De har mange videospil Så kan man vel sige At det er lidt en gammel det, det er en aftale, der har været på plads i lang tid, at øh, spiludgivere, de ligesom prøver at få deres øh, spil ud til, øh, ja, hvad der nu i det her tilfælde er pressen. Og så gør de dem ligesom øh, en tjeneste ved at sige, jo, vi fik, det her, øh, vi fik det her gratis, og, øh, og vi vil gerne anmelde det, og vi sørger også for, at der er en anmeldelse klar på Udgivelsesdagen Eller måske endda hvis, ja, hvis udgiverne øh, Har rigtig stor øh, tillid til, øh, til Til spil Deres spils succes så, der, så kan de sagtens sige bare, I kan lægge øh, jeres spilanmeldelse op sådan En uge før øh, Eller to uger før Fordi vi ved bare at vores spil er awesome Så når jeres læser Eller jeres, øh, jeres ser Hvis det er videocontent, øh, De får øje på den anmeldelse Så kan de gå og glæde sig på til det som awesome spil, der er på vej. Um, så jeg, jeg tror, at det der med, de der tilfælde, hvor øh, spilleanmeldere gør det til en, øh, gør det til en fast, øh, en fast bemærkning i deres anmeldelser, sådan at det her spil, øh, blev givet til os gratis af, øh, af udgiveren, eller det her spil, var, øh, blev købt på egen regning, det er nok mere, hvis det er sådan up and coming, Øh, øh, spilfirma med anmelder eller øh, freelance øh, websites eller blogs, eller hvis det er mm. nogen der laver det i deres fritid, fordi jeg har oplevet nogen øh, og det, det kender vi selvfølgelig øh, garanteret eller det kender vi højst sandsynligt alle sammen dermed, at vi, vi følger en masse anmelder om det så store og små inden for, øh, inden for spilindustrien og nogle gange så kan der bare godt øh, opstå den situation, hvor at øh, en nobody øh, starter ud med at anmelde et spil. Og øh, køber dem på egen regning. Det, om, de så, om det så er nogle gamle spil, eller om det er nogle spritnye, og simpelthen bare... Ja, er jeg mere at købe det, jeg vil gerne anmelde det. Jeg er ved at opbygge en, øh, en, et, et publikum, øh, som kan få gavn af de her anmeldelser. Og så øh, kan det være, der går et... Øh, et par måneder, et par år, mange år. Og så lige så stille, så bliver den her enkelte up coming, øh, anmelder, så en del af systemet, og begynder at få øh, anmeldelseskopier øh, fra udgiveren. Altså, det, det, det kan jo godt være sådan en, en, videre, en videreudvikling. Så. Ja. Altså, det, det skal jo bare siges, at... Øh, ja, nu har GameTest jo været i gang i 16 år, eller sådan noget. Øh, som tiden der flyver. Men... Sådan som jeg har forstået det Så har det fra starten været en, en aftale At øh, Så, det, så den aftale været på plads Mellem øh, Game -test Og danske øh, spilfirmaer Eller øh, spiludgiver øh, mm. at, øh, at vi ligesom Får spillene gratis Og så laver vi et indslag i programmet Om det så er en anmeldelse Eller hvor vi inkorporerer det i, i noget andet Der har en gametest flavor Det er så det men det er sådan det er sådan aftalen, um, Så det er bare... Uh, det, det er sådan, som... Jeg har forstået det. Hvis jeg tager fejl, så inviterer vi med glæde... Uh, vores uh, kære uh, Alan... Med på den her podcast, så han lige kan give jer en historielektion. <laughs> <laughs> Men det ser også Ja, præcis. Nu skal I høre tilbage i Nå, Jeg prøvede engang at lave en parodi der. Uh, eller en uh, efterligning af Men uh, i mine dage... Da GameTest startede så det sådan her øhm, Men ja, det, det er sådan set øh, Sådan landet ligger Og øh, ja det, så, så, så kan det vel være At vi lige skal huske det øh, Når det kommer til EA-spil Her på GameTest Ja, altså jeg går ud fra at hvis Hvis det er noget der også kommer til at berøre os Fordi vi også lægger vores øh, programmer på, på YouTube At så får vi vel nok det at vide, når vi får spillene Jeg lægger også ud for, at alle at han får nogle Når han får koder og spiller og så videre Så får han også lige nogle mails med Hey, vi he må ikke uh, læg gameplay op Før den der data og så videre det faktisk er forholdsvis sjældent, at vi får spillet i god tid altså, Mange gange til får vi spillene, når det udkommer Ja, Men, øh, eller Men ja, vi får dem stadig rejse ja. Sådan er det. Sådan det Men det er jo fint, for de er kommet lidt øh, transparent yep. Ja, de kan have folk yeah. Det, det, de et sted <clears throat> et sted hvor vi måske har fået et lille hint om hvordan den næste titel i serien bliver. Det er Total War spillet. Ja, yeah. og eller rent faktisk der får vi vide et lille hint om hvordan spillet ikke bliver, fordi oh. at manden der står for for hele Total War brandet, der hedder Rob Breakthrough Batolomev, Batolomev, that guy. Fella, <laughs> han, har, han har udtalt øh, til Eurogamer i det her tilfælde at øh, i forbindelse med det næste Total War spil så sagde han så at de er begyndt pre-production på det. Yeah. Så det så det er sådan en forholdsvis tidlig udvikling og så siger han så at det, det vil takle en periode de ikke har øh, haft med at gøre før øh, og det er et historisk spil så det er det ikke bare sådan <laughs> fordi det er Warhammer 40k eller sådan yeah. øh, så det vil så sige at det udelukker så øh, øh, middelalderen det udelukker Fidel Japan Japan mm -hmm. Det udelukker Rom Romeridens tid Det udelukker Hvad der er Napoleon Og så uh, Independence War derovre i, uh, i uh, USA Så det bliver lidt spændende at se, hvor det bliver han. Men det er derfor de steder, det ikke bliver nu Så det er en lille, det er en lille hurtig en og den sted vi også lige kan tage en lille hurtig en med et hint om, øh, om fremtidig titel så er det Remedy der har udgivet en lille bitte lille bitte trailer der hedder The World's nej, The Greatest Trailer of All Time <laughs> og det er en teaser trailer nice. med den, den kære Sam Lake der er, der er sådan en sam af hvor han bare siger, hello my name is Sam Lake og så siger han, Sam Lake, Sam Lake, Sam Lake yeah. so og så good. kommer en lille tekst om at hey, der kommer snart en serie med et nyt spil yeah. Så kan man så se frem til det. How can you not love that guy? Ja, han er så nice Det virker nævnt som nu har han været lidt mødtomt. The OG Max Payne, en lige god Åh, det er Hvad var det han var dengang? Var han måske bare writer dengang? Bare writer. Han var han var han var var for Max Payne 1 og 2. Og så fordi han er blevet game designer senere eller game director senere, Det er fald nu. Ja, ja, ja, ja. Og ja, på grund af det lave budget på Max Payne 1 og deres ambition, ambitioner inden for øh, historiefortællingen i det spil, så, så tog de bare billeder af, af dem selv og deres kollegaer og familie og ja, hvad var det? En nabo i lejligheden ved siden af og alt muligt. Mega sjovt. Så øh, Sam Lake, han, vil, øh, han er super cool øh, writer og creative uh, director hvad han nu uh, laver hos uh, Remedy men jeg synes også bare at han er super cool på på baggrund af hans uh, Max Payne 1.80. Uh, mm. Bare uh, Lige var han ser i ser super ud. Det er rigtig godt. <laughs> det er kanon. Han har en uh, herlig udstråling og flosseren er uh, på scenen og så videre. Ja. Det har han. steder. Men den lille udvikler, eller Lille og Lille, men Remedy der, de har for noget tid siden øh, snakket om, at de var vokset store nok til, at de kunne håndtere to projekter på samme tid. <gå> øhm, altså to projekter, siger de så. Så øh, de har jo arbejdet på og udgivet for ikke så vidt lang tid siden, Kontobrik. Yeah. Øh, og så har de så åbenbart kravet på, et eller, andet, de, eller det simmer i baggrunden, eller arbejder på det også øh, i mere eller mindre omfang. Og så er det så det, de måske kan snakke om mm. snart. Men de har forinden også snakket om, at de stod for at lave singleplayer historiekampagnen til et spillet Crossfire 2, som er en eller anden asiatisk udgave af noget Call of Duty-lignende Ja, jo. Oh. Så jeg håber ikke bare, at det er det, de snakker om. Nej. Kommer til, Det er være lidt kedeligt. Mm. That, that sounds weird. Ja, det er det er lidt underligt. Ja. Så jeg ved godt, de laver sådan lidt uh, Det er sådan lidt tongue, uh, tongue -in cheek Og med et smil på læben uh, Især når det er samlet uh, og, og det er lidt uh, Sådan en sjov lille, lille sag Med den der uh, uh, sammenklippning Og uh, annoncering At der snart kommer en uh, game trailer Altså bare sådan en trailer for et nyt spil, Men uh, Jeg tænker da også, at det, det er noget Det er noget specielt uh, Selvom at det er sådan lidt uh, afslappet feel. Er det altså, jo været lidt lavet efter, efter sådan en fedt øh, hint her til, at det så bare er en single player kampagne til en first person shooter? Ja. Spjælder for en military first person shooter, så. Yeah. Ja. Jeg, jeg synes altid albrymme, de er et lidt dårligt match til det, mm -hmm. men det må vi jo se. Og også hvis det alligevel er til koreansk marked, så er det nok ikke noget, vi kommer til at se så meget til. Nej. Så de fleste Remedy-fans, de kommer bare til at sidde huh? og kløser lidt på hovedet. <laughs> hvad er det her? Ja. Det her er What is this? Don't answer that. A rhetorical question. <laughs> I hvert fald, så, øhm, så er der også lidt nogle øh, retoriske spørgsmål, man kan stille sig selv øh, angående... Hvad er det? Angående... Et ny patch der måske kommer til uh, Playstation uh, 4 maskinen mm. Eller bare Playstation Network generelt Og uh, det kan være et spørgsmål som Hvad vil jeg gøre hvis jeg kunne ændre mit uh, PlayStation, uh, Playstation Network Navn Hvad skal det gøre godt for Betyder det så at uh, At mine fans stopper med at sende mig uh, Playstation Network Hvad er meningen med livet alt det her Rhetoriske spørgsmål Mange spørgsmål altså, Ja, mange spørgsmål Men i hvert fald så øh, Ser det ud til at der Er nogle øh, patch notes Fra øh, Unreal 4 øh, Engine øh, Unreal Engine øh, <laughs> 4 øh, Som øh, Som snakker om at der er Kommet nogle ændringer i den her øh, Playstation 4 øh, SDK øh, SKU øh, Og En af de øh, en af de øh, features, som, som er blevet snappet øh, og, og, og fremhævet igen af en NeoGAF-bruger, det er simpelthen, at, øh, at, at øh, spillere har muligheden, ifølge de her patch notes, for at blive øh, øh, det, identificeret via deres account-ID, i stedet for deres online-navn. Så, det kan jo være, at der er noget der... Og der er selvfølgelig en hel masse teknisk, øh, mumble jumble, som vil, jeg ikke vil have øh, ud i her. Men. Øh, men ja, det kan jo. Øh, det kan jo være, at, at, der på, at der på et tidspunkt kommer en øh, patch til PS4, hvor, øh, at, øh, hvor at man kan ændre øh, sit, øh, sit øh, PSN navn. Øh, dog har Sony. Tilsynligheden har været tidligere ud at sige øh, De er ud ude at meddele, At det åbenbart ikke er muligt Men det kan jo være at, at det snart bliver muligt Hvis nu at der lige er kommet En lille, lille ændring Eller en lille workaround Så øh, Det er i hvert fald noget som Som jeg vil øh, holde øh, godt øje med øh, Ikke så meget fordi Jeg lander mit navn Fordi jeg en, jeg vælger jo bare Det bedste navn lige fra starten Og reserverer det Så jeg får en kan tage det Spliff Rider 63. Præcis, uh, Men det er mere Det ved jeg ikke om du også har haft det problem Men jeg har det sådan lidt at Hvis jeg tilføjer en masse sådan uh, Gaming Friends uh, og uh, Waifus uh, ja. hvis, hvis det er sådan nogen Jeg ikke kender men jeg bare sådan møder dem online og spiller med dem eller spiller mod dem og tænker sådan, okay, så kan jeg tilføje den person, og så kan jeg spille med ham eller hende på et andet tidspunkt, eller join deres party, hvis øh, de spiller et spil, jeg spiller, øh, som jeg er i gang med for tiden. Men fx på Steam, der kan man ændre sit navn øh, dag ud af ind og det er meget svært for mig i hvert fald at holde styr på, hvem der er hvem fordi det er ikke det er ikke altid at man lige kan tjekke sin, øh, sin øh, hvad er det sin venners originale accountnavn, fordi det sådan som jeg forstår så er det ikke så relevant hvis man, øh, hvis man bare skal holde styr på sin øh, friendlist i følge Steam i hvert fald. Så, øh, mm. så jeg har bare sådan en liste øh, af usorterede øh, gaming friends, hvor jeg har tilføjet dem på et eller andet tidspunkt. Og så går der måneder eller år, og skal jeg ikke huske, i hvilken kontekst jeg har tilføjet dem. Var det fordi, jeg spillede multiplayer med dem? Var det fordi, jeg, de hjalp mig med et eller co-op? Hvad var det? Så jeg bliver nødt til at tilføje äh, nicknames, eller sådan, øgenavne, sådan en lille parentes. Sådan, hey, det, her, det var en person, jeg mødte øh, over øh, Killing for på PC, eller det var en, jeg spillede øh, Call of Duty Zombies med, blablabla. Bla, bla. Mm. Så hvis det ja. hvis det bliver muligt at ændre sit navn på Playstation Network, så bliver jeg forvirret endnu en gang, og så skal jeg lave et Excel ark. <laughs> det gør det. Altså som du siger det her, man render alt næsten altid ud, i alligevel At man er sådan, glemmer. Fanden du lige ham der var? Ja. Øh, som det er, men det, det gør selvfølgelig problemet større, hvis man hvis de også samtidig kan ændre navn en gang imellem. Altså selvom der er måske er en begrænsning på hver halvår eller at de skal betale for det eller hvor det var. Ja. Så øh. Gør det selvfølgelig større, men man kan også sige at på Steam, der har de lyst til, man jo selv kan navngive ens venner Ja Hvis man har lyst til det Så man Nicknames Enten fastholder det nickname, de har, eller bare kalder dem spasser eller... Det er, det er rigtigt navn, sådan som man kunne huske Ja, mine spasservenner Parenthes, spasser gametest Bare lige, <laughs> kalder dem bare spasser, så bare et nummer Ja Så er ikke helt det, du har Men, men der, der er også nogen, der har, har ønsket, at man kunne Sorterer sine venner Altså smider det i sådan en mappe eller sådan Så siger ja. det her det er dem jeg har mødt på Whatever Lidt for det. Ja. Og så læg dem derinde ja. i. Det er det er syre familien, som jeg helst gerne vil undgå Ja De skal ikke se hvor jeg er online Sådan der. skal ikke se hvad de laver Spiller du det der nej. Uh, Xenoverse igen oh. Din fucking pleb Spiller du nu det der live beach ball Jo oh, nej <laughs> Oh my God. Stay on to me. Jeg tror, du kom sammen med vores datter. <laughs> vi har en WIFU online, please. <laughs> <No>. <laughs> Something ja, ja. like that. Ja, vi, må vi må se, hvordan de implementerer det, hvis det kommer ind. Ja, ja. Om, det, om der er sådan en begrænsning på, at man kun gøre det så soft ofte, eller skal betale for det, ligesom man skal på Xbox, eller, eller hvordan det nu er. Mm. Ja, ja. Det kan jo være. Det kan jo være. Og især også, nu hvor de, de er patch notes, og de... Øh, Rygte der kan opstå fra det og, og tanker man kan gøre sig, Der var der jo meget fokus på at Det var en PS4 øh, note, så mm. Hvad betyder det lige for PS3'eren? Hvad betyder det lige for PS Vita'en? Mm. Fordi det burde jo gerne være Synkt på alle Sony platform Ja Så det Ja Altså hvis de hvis det er fordi de ændrer på databasen, altså hvordan den er, ikke? At den får en ekstra, et ekstra felt ind, man kan til alle brugere, sådan, så man ligesom har et, et nyt navn, den læser fra ja. Som altså har mulighed for at ændre mm -hmm. Så vil det jo ikke virke på de gamle konsoller, eller på træerne, eller PS3 Vita, Så ja. vil man bare have det originale navn der Ja Lidt ondt. Hvis det viser sig at blive en realitet Ja det er faktisk sjovt, fordi jeg spekulerede egentlig også lidt på den her ændring for nylig Fordi at der var også nogle rygter omkring Om PSN var blevet hacket mm. Der var ikke særlig meget øh, belæg for det, men øh, øh, Jeg tror den opstod, fordi der var problemer sådan lidt øh, Sporadisk med at få forbindelse til den I Du har også havde læst noget om det? Jeg havde også nogle venner, der faktisk snakker om det Og havde snakket med øh, mm -hmm. Playstation Danmark mm. Jeg skrevede med dem Nej, det, det, det fangede jeg ikke lige Nå, det var egentlig bare sådan login-problemer Okay at der var sådan det var ikke sådan, at så det var alle, der havde det Fordi så vil man sådan høre det lidt mere, men øh, det var alligevel sådan forholdsvis mange Og sådan lidt random rundt omkring i verden Der var problemer med det Og jeg havde, ham jeg havde som at snakke med en i Danmark om det Han havde også det problem, at øh, udover at der var sådan to døgn, han ikke kunne logge ind hmm. Så nogle gange, når man prøver at logge ind, så sagde han også, at hans bruger ikke eksisterer Ah, oh. Og det var sådan lidt undelig besked at få tilbage igen Fordi så kan den jo forbindelse til serveren, men så får han så at bruger ikke eksisterer og det var det, jeg tænkte sådan lidt på, som jeg snakkede meget om, at det kunne måske godt være et hint om, at vi fik den, den her mulighed for at ændre navn. Fordi hvis nu de ligesom lavede et nyt identitetsfelt for hans bruger og så arbejdede med, at den skulle til at hente navnet derfra i stedet for, mm -hmm. så kunne det jo godt være at de sad og arbejdede med backend. Og det, det. Ja, og så er det så opstå problemer, fordi at det, <laughs> det var sådan halvvejs i processen, eller eller andet, det ved jeg ved ikke. Who knows? Pise. Men ja, Det er i hvert fald lidt bedre nyheden, end hvis det er blevet hacket Ja, det kan vi ikke ja. <laughs> Ikke igen Nej, men det er heldigvis ikke uh, noget andet der lige peger, peger på XBGV i hvert fald Nej. Så Nej, det er den her mig. <laughs> oh, et andet sted, hvor der måske er blevet uh, hacket lidt <clears throat> Det er nogle uh, FIFA brugere FIFA spillere oh, oh. Det, er altid, det er altid dem der har problemer med Typisk. Hvis man læser sig et eller andet problem I en regulær vis kan man godt som udgangspunkt Regne med at de spiller FIFA <laughs> <laughs> Men det var nogle, øh, nogle Specifikke FIFA spillere Der var fire styk her Der var, havde været en retssag Fordi at de havde fundet en måde At tilgå øh, FIFA's online service på ja. Hvor de så kunne snyde deres server Til at tro at de havde spillet øh, Flere tusind spil i løbet af et par minutter oh. Og hvorfor ville man gøre det? For Hvis man godt kan lide at spille spillet Ja selvfølgelig, prøv at se hvor mange, jeg har spillet 1000 spil ud, kom i går mm. Hvad er sket, hvad er sket kan I se mig er på det, uh. det er simpelthen fordi man får åbenbart FIFA coins af at spille online uh. Og de her FIFA coins kan du købe de her skide kort uh, for Men ah, ja. endnu vigtigere, så kan du også sælge de her FIFA coins Fuck Og der er så tredjeparts hjemmesider, som så er sat op, sådan, så man kan ø sælge dem for rigtige penge Oh god, this is go all over again så altså, de havde så snydt sig lidt til en masse af de her coins Og solgt dem på de her sider Og så er det estimeret at de havde øh, Faktisk fået en indtjening på 16 millioner Lød sagsmålet på Fuck. Øh, Og de er faktisk blevet Kendt skyldige i det her <laughs> De har eller, erklæret sig skyldige også i det fire amerikanere så. så jeg ved ikke helt hvad, hvad dommen den lød på Men uh... Goddammit ja. 16 millioner øh, Det er meget Ja, det er mange penge, de havde det. høstet den. Så ja, med den, med den her nyhed, så kan jeg også at jeg går øh, fuld om <laughs> Pro-FIFA-spiller nu Lever bare af at tjene penge, eller tjene uh, coins Ja, åh, oh, boy. Vi, vi burde egentlig multitire, så når vi sidder og optager podcasts så, så, så har vi lige den anden hånd på controlleren og bare også spiller den ene kamp efter den anden Kan jeg vide egentlig, om man, får, om man får flere coins Ja, at være god i kampen, altså Hvis man bare er hurtigt tabt Eller nu må, nu må jeg jo ikke tabe hurtigere, end, end man vinder for de kampen er jo lige lang. <laughs> men <laughs> Hvis nogen bare Vi ikke, bare sætte en eller anden til at Få en til at løbe ring, eller sådan noget nogle konsoler Ja yeah. Maybe But det, er det sgu ikke Det, det må Fynder og Johannes nok øh, forklare Okay, vi må ikke afsløre vores plan, fordi så skal oh. vi bare til at dele vores penge med flere Ah, oh, Hvor... nej, okay, det gider jeg ikke Hvor mindre de selvfølgelig er villige til at sælge så og spille også mm. Ja, det kan være Ja, vi.. vi.. vi det, det.. skal.. Vi skal bare passe på det igen når ligesom åbningsscenen øh, øh, i The Dark Knight Hvor øh, de alle sammen bare skyder hinanden anden. Mm. Det går ikke Jeg gider ikke dele mine penge Det er mine FIFA coins Pow Nej. Okay? Kapow Den går ikke Apropos noget, der simpelthen bare æ, går I denne dages, øh, I denne Dages dato Eller hvad man, hvad man siger, i, i dagens Danmark Selvom det overhovedet ikke er noget Danmark. med Danmark at gøre Men et eller andet sted i verden, så øh, Er der en er det, Take 2 Som er bedst kendt for at udgive spil som øh, Som GTA Red Dead Redemption og Eller Red Dead Og Hvad er det øh, Bioshock så det, det, det, det er dem der står for det Og deres fine CEO øh, Strauss øh, Selvnik øh, Snakker om deres øh, Strategi inden for udgivelsesvinduer Af, af deres øh, populære serier Så øh, Det der var ikke går det er simpelthen At udgive deres serier på en Årlig basis ligesom øh, Activision for eksempel gør det med, med Call of Duty Selvfølgelig er der Flere forskellige udviklingsstudier Der sørger for At arbejde på Call of Duty spil Og der så Og det ender så med at der er et nyt Call of Duty spil klar hvert år Og mm. øhm, Selvnik han siger godt nok at øh, Konceptmæssigt så øh, Jo så kan det, så kunne det Det der være en fin idé Hvis de tog alle deres franchises Og bare, øh, og bare Sørgede for at de passede ind På en årlig øh, Øh, på, på en årlig udgivelses øh, rytme. Og øh, Og øh, ja Hvis man, hvis man øh, Laver lidt matematik på den front Så, så siger han at, at så vil man Ende på Et, øh, et bedre sted et, øh, et, lidt, øh, et lidt dejligere sted Og han snakker jo nok om øh, indtjening her Men øh, han, han, han stiller <går> så retoriske spørgsmål Og, og, og, og og spørger fx i det så, hvad det så, øh, så betyde? Vil det så ikke betyde, at de skulle, øh, at de skulle have øh, øh, dobbelt så mange, eller dobbelt så store udviklingshold, eller vil det ikke betyde, at de skulle øh, stille spørgsmålstegn ved øh, kvalitet øh, og for øh, kvantitet, og øh, alt det der i hvert fald? Så øh, han, han, han fortsætter med at snakke om, at, at noget af det, han. han han har lidt på fornemmelsen at noget af det bedste øh, Ved de her Take 2 øh, Serier de spilserier, Det er at de er øh, permanente Og de ligesom kan øh, Fortsætte med at arbejde på dem Og videreudvikle dem Og ligesom give dem øh, Give de forskellige serier øh, Den tid de nu har brug for Så når de kommer tilbage til øh, til, til, til, til I, i spillernes fag Så er det et glædeligt gensyn Med en øh, vel en, en anerkendt simpelthen en, en anerkendt uh, som for eksempel uh, Red Dead og GTA og Bioshock og sådan noget. og uh, ja. hvad er det han siger han siger så meget meget uh, uh, uh, hårdt og lige på at uh, i forhold til deres uh, konkurrenter uh, andre spiludgivere, så uh, brænder de uh, brænder de bare deres uh, franchises deres spilserier af indtil der ikke er mere liv i dem uh, og det betyder så, at øh, de her øh, øh, spiludgiver er nødt til at øh, skabe nye spilser øh, fra bunden af. Og det er utrolig udfordrende, øh, øh, en utrolig udfordrende opgave. Noget af det, jeg så vil sige, øh, jeg håber ikke, at, han, at, at, det, at det er det her, han, øh, han hentyder til. Men jeg får lidt fornemmelsen af, at han mener, at det er en, et dårligt valg. At skabe nye spilserier, bare på det grund af, at det er udfordrende mm. Fordi jeg, jeg vil gerne forsvare meget af det, han snakker om i den her øh, øh, i der opinion piece, eller den her artikel, og det, det, er, en, det er et meget langt interview med, øh, med Take 2, øh, CEO, men, men meget, øh, det, det er et meget, meget, meget specifikt emne, og, og han holder sig inden for det. Jeg vil så sige, at, at jeg kan. Respekterer at, at han ligesom Holder øh, Ham og resten af Take 2 ligesom holder fast I de her øh, anerkendte og, og, og, og meget populære øh, spilser. Ligesom holder fast i dem og sørger for at der kommer Et nyt kapitel øh, Og de ligesom Prøver at, at, at gøre det Til det bedste det nu kan være Men det Betyder ikke rigtigt at jeg er enig med ham i Hvis han simpelthen har Det standpunkt at at, øh, at, at fordi Man kan risikere at brænde Som øh, spiludgiver Man kan risikere at brænde sin serier øh, Ud Simpelthen bare pff, så Der var ikke mere liv i Call of Duty Battlefield der Så skal vi til at skabe nogle nye Spilserier Den øh, Hvad hedder det den, øh, den situation er jo ikke nødvendigvis øh, Negativ Bare fordi at man har brændt sin spilserier af og så måske bliver tvunget til at tænke på nye idéer, nye spilserier. Altså, det, det, kan, det er måske en lidt øh, hård øh, øh, reality-check, hvis nu det sker for for eksempel Activision eller EA. Øh, men jeg synes da ikke, det er det, det, det, det, en dårlig beslutning at tage, selvom at det måske ikke er en beslutning, man har lyst til at tage, øh, fordi det, der, der er jo nok mange spiludgiver, der har været i den situation, hvor de simpelthen tænkte, prøv at sal øh, salg er nede, øh, generelt øh, entusiasme hos øh, forbrugeren og popularitet øh, på spilmarkedet dernede, vi bliver nødt til at gøre noget nyt. Øh, for eksempel med EA, øh, Dead Space, øh, Mirror's Edge, det er så lidt, øh, øh, bittersweet eksempler, fordi Mirror's Edge og Dead Space, de altså de solgte fint, men i forhold til, at de var nye IP'er, i forhold til, at jeg, at, at jeg, jeg tror, hvis øh, hvad det, budgettet og sådan noget var, øh, lød på, at, at uh, EA havde brugt sådan forholdsvis øh, sådan, sådan, sådan nogenlunde mange penge på, på markedsføring, at så var ja. det måske ikke, øh, hvad det, indsatsen værd, eller den, den her, øh, det var ikke risikoen værd. Ja. Så, så det er selvfølgelig ærgerligt Men øh, i sidste ende så, ind, så Tjente EA øh, I den periode nok øh, penge på andre projekter Og Efter noget tid fik øh, Mirror's Edge en efterfølger øh, Reboot, remake, hvad det nu er øh, Og uh, Death Space Fik faktisk også øh, hvad er det, øh, efterfølger. To efterfølger Og øh, ja. Det, ja, det er nok også bare fordi At af de to øh, Nye IP'er Så var Death Space nok det der var nemmest øh, at ligesom øh, fortsætte på og markedsføre til en general spilmasse ja men øh. ja altså man kan jo sige sådan nogle spilprojekter, ikke? det er jo sådan forholdsvis store, øh, store satsninger, fordi der er mange penge på spil og sådan noget, så man kan altså, for at forsvare det, en snakker om så kan man jo sige, at det er måske rart som en udvikler at kunne simre lidt på et projekt sådan i baggrunden, du ved, sådan ligesom og så bare bringe det frem Hvis man ligesom Føler at Nå nu har vi sgu fat i noget rigtig godt Så vi prøver at arbejde med det her Præsentere det Og så se om vi kan få det lavet I stedet for hvis de ikke har noget andet at lave Og så Fuck nu skal vi fandme have, have et hit Ellers så lukker de sådan ud for det Ikke vi kan lave på Ja yeah. Så men, men ja Altså Det er jo Som, altså, som spiller Eller forbruger af spil, Der, der, der vil man jo altid gerne øh... ja, Der vil man jo Forhåbentlig gerne have en blanding Af det velkendte med Noget nyt af det mm -hmm. Og så bare nogle nye oplevelser yeah. Og det, og det er jo lidt et problem vi rent ind i nu At spillene efterhånden er blevet sådan så dyre og store At øh, der bliver sat sig så meget på, på det velkendte Ja Og det kan jo også meget vel være at øh, Hvis jeg tænker lidt mere over øh, hvad, hvad Take 2 CEO'en øh, siger her Og hvad, hvad det lige specifikt er han mener I forhold til alle de her scenarier Og alle de her perspektiver på spilindustrien Jamen, så kan det vel være At man godt kan leve i en verden Hvor man ligesom kan anerkende at, Eller bare acceptere At det her det er sådan det er Med Take 2 Det er sådan ja. som Take 2 opererer Hvis man ikke kan lide Eller respektere Hvis der kommer et tidspunkt hvor man ikke kan lide Sådan som Take 2 opererer Eller øh, ikke kan respektere Deres valg længere Jamen så må man så, så er det måske svært at overbevise dem om andet, at så må man bare sige, at det er sådan, de er. Det er det, de gør bedst, men det, de gør bedst, er måske ikke øh, godt nok længere for mig, eller hvad det nu må være. Og så kan man så øh, gå videre. Jeg ved godt, det lyder lidt ligesom, hvad det, den her sådan, if you don't like it, don't watch it, eller if you don't øh, like it, don't buy it. Fordi der skal jo selvfølgelig også være plads til kritik, bare, øh, selvom at, at øh, man alligevel ikke har tænkt sig af Investere i det, eller, eller være en forbruger, så kan man stadig gå, væk komme med kritik på sidelinjen. Men øhm, mm. ja, nu må man lige se om, hvordan det hele står. Fordi, jeg, jeg ved ikke helt, om om Take-Two kan, kan, kan, kan fortsætte med at være, øh, med, med at have den her øh, øh, udgivelsesfilosofi øh, de næste 10-20 år. Altså, det ved jeg ikke. Det, det kan jeg godt... Det kan jeg, der kan måske godt komme et tidspunkt, hvor de siger, okay, stor ændring her. Nu prøver vi noget andet. Mm. Ja, det kan være. At de investerer måske mindre øh, udviklere og så, så arbejder med, med lidt mere nye projekter. Eller måske sige, yeah. nye IP'er. Could be. Det virker i hvert fald som, at det er mindre et sats at, øh, at, at forsøge sig med lidt mere skal man kalde det, ting, øh, hvis det er mindre projekter. Det er derfor, man ofte ser sådan lidt mere øh, diversitet, eller man skal kalde det, i, øh, mm -hmm. i indie spil. Ja, yeah. det er jo det. At de enten sådan, Hvad hedder det, backpacker. Det er ikke backpacker. Det hedder, de, de enten sådan, jagter helt eller nostalgisk, eller også så bare laver et sådan helt unikt. Ja. Yeah. Det, det, det er virkelig let, som det de to ting, de laver uh, indiespil. Mhm. Mm og så er de andre, der prøver lidt mere på at ramme sådan en bred målgruppe Fordi jeg har smidt så mange penge efter det Så de skal sælge så mange ting Så, ja. så er det nogle gange, der føles udvandt, men Jeg vil så lige sige det her Og det kan meget vel være, at jeg bare siger det Så jeg kan minde mig selv om Det her emne Når jeg hører det igen i redigeringen Men jeg savner virkelig The, the Hvad er det Ikke AAA, men AA-spil De der spil mm. i midten det gør jeg virkelig. Og det er det er et kæmpestort emne, og det kan vi tage til en anden gang, men <sighs> Ja. De Så jeg... der er sådan en enkelt eksempel på det. Ja, stadigvæk, men der er det er ikke mange, nej. Altså jeg vil næsten rejne. Jeg, jeg, jeg tænker om nogen nu. Jeg vil næsten regne... Bloodborne. Og Dark Souls og sådan, noget, som AAA. Altså ikke ikke, og nu mener jeg ikke double eller triple ud fra øh, kvaliteten af dem, men mere ud fra budgettet. Mm. Jo. Jo, jo det kan jeg jo nok jo må måske med måske med Demon Souls, men så ja, Demon Souls og Dark men... Souls 1 og måske også 2. Ja. Yeah. Men, men jeg synes bare med, med efter efter Demon Souls, og så de lavede samarbejde med Bandai Namco med med Dark Souls, og, ja. Jeg synes bare at market den ligesom fik et større fokus, og hele der med, prepare to die, taglinen, blev sådan synonym, med Dark Souls serien, i hvert fald. Men det er stadig lavet, sådan en forholdsvis lille, udvikler. Jo jo, jo, jo. Men Men, så, så kan man også, komme med et andet eksempel, og, og igen, det er også det der, så, så mange anmelder, og spilderentusjekter, bliver nødt til at forbrugerne om, når det kommer til Bethesda, og fordragsspillene, og ældreskolen, og sådan noget. Det er jo ikke et sådan fuldstændigt stort øh, hvad er det, spil, øh, spilstudie, når man tænker på øh, hvad er det øh, horsepower eller eller øh, mandskab. Altså mm. hvad er, det, er der ikke kun sådan 50-60 personer, der sådan arbejder på øh, på og på allerskold Det kan selvfølgelig variere, og, og de har nok forskellige øh, grupper og sådan noget. Men jeg tror mm. det er det, der er mange Øh, der glemmer, når et, øh, man ligesom ser sådan Wow, det er godt nok buggy Og ej, det er godt nok det, det, det, det virker til at være sådan en aaa spil Men det er godt nok også lidt rough around the edges På nogle lidt underlige områder ja, Man måske ikke lige forventer et aaa spil Nu om i dag um, Så ja, det, det er selvfølgelig også lidt nogle sær film Men det er bare Ja, altså De er sådan middle of the road-spil Der der kan tage chancer På et passende budget det, det savner jeg bare lidt, altså Jeg, jeg, jeg, jeg tror for eksempel ikke, vi kan få et, et Ghost Trick 2 I denne I, i denne øh, tid For at være lige Nej, så skulle næsten være et eller andet mobilspil Med uh, Microsoft Transactions eller sådan noget Ja yeah. Okay, måske kunne man også godt lave det som indie-spil Selvom det selvfølgelig er lavet af Capcom udvikler. Så Men de kunne måske godt dedikere et lille hold Til at lave det, og så lave det som et Indiespil yeah. Og med indiespil så er det jo så overhovedet ikke i spillet, Men lave så mindre produktion Der bare kan udgives digitalt På, på konsoller og PC måske yeah. Fordi denne mulighed har de også Ja yeah, ja yeah, selvfølgelig, selvfølgelig Men det er, også, det er også lidt samme Udvikling vi ser inden for, for filmindustrien Eller set den lang tid ikke? Der bliver det også rigtig, rigtig dyre produktioner og, sådan noget. Mm. og det virker lidt som At de større firmaer Ærligt talt bare satte sig på helt store produktioner Hvor de smider helt mange penge i Mm. Og så er det bare ja, profit os, der go home, eller det var yeah. Fordi altså, de kan jo godt ramme ved siden af, og så mister de 100.000 millioner. Nej, 100.000, 100 millioner måske. Yeah. Men hvis de så rammer rammer, rammer jackpot, så får de så bare, jeg ved ikke, 500 millioner, og sådan helt vildt. Yeah. Der var dem der, hvor de bare har sådan, jamen den har de bare tjent en mil milliard. <laughs> eller milliard, eller så. Hvad? Ja, men du, du ser jo ja, for deres. eksempel også med film, og jeg ved ikke helt, hvordan det kan lade sig gøre, men der er jo også nogle film, og især også horrorfilm, der ja. de laver på, de, de, de, de filmer dem på sådan et lavt budget, og så fordi, at det er en horrorfilm, med, med djævle, eller, øh, øh, uiji boards, eller hvad det nu er for noget, så behøver de ikke et budget højere, end sådan 3-4 millioner, og de, så kan de tjene sådan, 80 millioner øh, ja. øh, fra bi biografsal, og det er jo bare Men store indtjene men selv sådan en også ja. altså selv sådan et eksempel så siger du at der, de har tjent helt vanvittigt mange penge for det første, de har også tjent helt mange i forhold, altså producent i forhold til investeringen, ja, ja. fint nok men hvis nu de bare kunne lave et eller andet uh, Marvel Universe film <laughs> så betalte de måske uh, 200, 200 millioner for at lave den Tjene de 1,6 milliarder eller sådan Jo jo, men nu skal du også tænke altså, på markedsføringen specielt Okay, færd nok De betaler 400 <laughs> millioner for det ja. Tjener 1,6 milliarder ja. det, det, altså det, det, var det, de, det var det de endte ud i At det var er så vanvittigt De kan tjene på de store film der ja. så, så de bare Det er lige meget om de fejler med to andre Fordi hvis, når de vinder, så, så er det bare sådan pff, helt vanvittigt mm. meget Så er der penge i fejl Ja, fordi altså for før i tiden i 90'erne Der var det jo der var det jo forholdsvis små produktioner, altså sådan, den her kostede 40, 40 millioner, den her film, så er det jo så det rigtig meget. Og så laver man sådan, den her kostede 10, den her 20, den her 30, eller noget andet, så forhåbentlig tjener de fleste af dem penge ind, et penge ind, ja. måske dobbelt så meget penge ind. Men det er, bare, det er bare ingenting for dem nu, når de kan få de her store gevinster, så er det bare dem, at smide alle pengene fra. Nej. Det er selvfølgelig heldigvis ikke alle studier, der gør det sådan, det var være vanvittigt. Men uh... Det er simpelthen tosset. Det er jo ikke det. Jeg til at snakke om film. Det er jo ja. øh, det, vi normalt prøver på oh, <laughs> når det er I hvert fald, når det er øh, filmbaseret på spil. Ja. Oha. Det skal vi ikke have noget af. Og, men noget vi, vi skal have, øh, vi, noget, vi skal have noget af, Hoff, det er japanske spil. Ja. Og når, når, når man er træt af det velkendte og de store triple af. Øh, hvad er det? Produktioner og spil i, fra Vesten, og åh, mit, mit, mit BioWare, mit befæste mit og min AAA-spil uden, øh, uden øh, real værdi. Åh, det er det, jeg gerne vil have. Kæft, vi er for mange øh, haters nu. Men, øh, men det er fint nok. Lyt til vores podcast, skriv til os, hvorfor I er fres. Og øh, så kan vi også øh, skrive til en anden... Eller tilfreds. Eller tilfreds. Og så kan jeg også skrive til hinanden, øh, med hinanden om, hvor meget vi glæder os til Persona 5. Woo! Det har været længe undervejs. Øh, det her øh, Shin Megami Tensei rollespil spin-off, som har fået sin helt egen fansker, Og simpelthen bare blevet skudt op til skyerne inden for japanske rollespil. Ja, ja god det ting. Ja. Så gode ting, så selv jeg overvejer at hoppe, hoppe på den. Jeg tror faktisk også, at jeg har købt Golden. Yes. Undskyld, lige, uh, undskyld Jeg tror dog Johannes øh, Vores øh, gametest Persona aficionado Jeg tror dog han har sagt At øh, et fint startersted vil være Persona 3 Det ja. kan købes digitalt som en PS2 Classic På Playstation Store ah, uh, Men det har jeg bare er hørt det, på mig er det, er det så en Playstation 2 Classic til Playstation 4 Nej, eller 3? PS3 okay. Ikke nogen enhancements Bare en digital port så du ikke skal på Amazon eller Ebay for at it down. Um, men når, når vi er ved det her persona, så persona 5 det ser ud til at være sådan en frisk pust inden for øh, øh, spilklimaet øh, lige nu. Så øh, det er der nok øh, mange, inklusive mig, der ser frem til, bare fordi at dem får man ikke lige hver dag. Det er super. Og øh, så kan man selvfølgelig roste skyerne eller sådan noget, bare fordi det er anderledes. Men vi håber selvfølgelig også, at det er godt. Og vi har godt nok ventet lang tid på det Og det var meningen at det skulle øh, Blive udgivet her Til øh, tidlig, øh, tidlig Næste år øh, i februar Men det er blevet udskudt Igen Simpelthen igen Og det er jo absurd at, der kan, at, at det kan ske igen og igen Men Sådan er den åbenbart Så hvis man er PS3 eller PS4 ejer Så skal man altså vente indtil april Næste år mm. 2000. 2017 uh, Men uh, det der så er en lille bonus her Det er at uh, Atlas uh, Udgiveren uh, Faktisk nok Også udvikleren Det er lidt pinligt, det kan jeg ikke fornå det Anyways, det er japansk, det er crazy Uanset hvem der udgiver ud og udvikler spillet det er super uh, Det de så har gjort for at Putte et kæmpe plaster På det her enorme sår. Det er så at uh, annoncere At uh, Persona 5 i, øh, I Vesten og, øh, og Europa og Amerika, alt der, øh, der, der vil de så inkludere øh, de japanske stemmer i spillet. Sådan at, øh, at når det endelig kommer i april, så kan også øh, i Vesten, i Europa, Amerika, hvor vi nu er henne, så kan vi faktisk vælge, om øh, vi bare gerne vil have, at det er et japansk spil med... med, med engelske og amerikanske skuespillere, så vi ligesom ikke skal sidde og læse undersekster hele tiden, eller vil vi gerne have, at det er lidt mere autentisk, og de her øh, japanske øh, skabte øh, karakterer faktisk snakker øh, modersproget, og, og, øh, og vi så lige kigger på de der undertekster for at følge med i, hvad det lige er, de siger, hvad, hvad situationen handler om, hvad konteksten er, alt det her. Hvad, hvad for nogle waifu's er det, der bliver svinet til? Det skal, øh, skal vi holde øje med Så det er Hvad er det Det er noget Hvad er det Gratis øh, Det er noget gratis øh, DLC Som vi kan se frem til Og det er øh, Ja og det øh, Hvad er det Atlas siger så At det vil være gratis For evigt Så det er deres plan Okay nice. To make up for det. det er lidt ærgerligt At det, det ikke bonus. kommer med på disken men det er nok lidt for sent at implementere det Hvis de lever tør for plads Så håber alle ja. jer derude Har en internetforbindelse klar Hvis I øh, Hvis I gerne vil have øh, hvad er det? Japanske, Japansk tale Og I er klar på at læse Men, Hvis det var sådan en øh, sådan, Som DLC også ja. Kan man så også vælge at lave med at Ja Nice, okay Du kan bare købe spillet og så ignorere DLC Ja, okay. Det er nemlig det der er træls i nogle af øh, de europæiske spilversioner, Fordi ja. de fylder nogle gange mere nogle af vi Ja Når det, de bliver installeret. Og det er simpelthen fordi de har flere sprog på, på den europæiske udgave F.eks. i Amerika Ja Og det, altså det er jo fint nok de oversætter dem til forskellige sprog Til dem der vil have på deres eget sprog Ja Hvis de ikke bor i Danmark De bliver næsten aldrig danske Nej ah, det gør de nogle gange men øh, for os andre, der bare vil have det på engelsk, er det sådan lidt irriterende, det ligesom lige tager 10 GB på af, yeah. eller en et crap tale på spansk eller sådan yeah. Ja, det er også det, vi snakker om til Games uh, podcast, uh, Game Toast og sådan noget. Uh, det havde jeg slet ikke tænkt over, men Peter han forklarede det i hvert fald bare sådan, at, at grund til, at konsolspil, de fylder så meget af det, fordi der er bare en hel masse sprog, og det ikke er så specifikt i forhold til, hvor det bliver udgivet. Så hmm. vi... Uh, her i lille Danmark, så skal vi downloade uh, Mell of uh, Shadow of Mordor til sådan 50-60 gigabyte Eller hvad det nu er uh, Bare fordi, at uh, de er inkluderet alle sprog uh, Udover engelsk Så der er både spansk, italiensk og alt det der Så det fylder en masse Hvis I ikke vidste det her, mine damer og herrer Ender Hvad man nu siger uh, Lyd i videospil Det fylder ufattelig meget Det er jo nok Det er jo nok Ja, det er noget af det, der fylder mest yeah. Fylder lidt mere vores øh, beskeden podcast Ja, det gør det I skal heldigvis ikke Vi må til øh, <laughs> at optage 5,1 der, der <laughs> Ja, er præcis Åh, oh, god, god idé Så bare download sådan 10 gigabyte øh, tung øh, podcast episode Ukomprimeret Åh, oh, nu bare vær god oh, Pokker Download i <laughs> 10 timer Øh, min sidste nyhed Den handler om øh, Den sorte hævner Ja yeah. Playstation 4 Og Dark Ja <laughs> <Yeah. laughs> <Good> one <laughs> uh, Og det er øh, Den kære Batman Batman Arkham Origins oh, okay. havde, øh, Hvis man har ikke glemt det En multiplayer uh -uh. Der er Warner Brothers lige at sige Hey Vi har supporteret den her i tre år Det har været A joyride hele vejen igennem Men øh, den lukker desværre oh. Og det er 4 december De lukker ned for den Okay Så, inden der, skal, hvis man har lyst til det, skal man lige øh, kaste ud i det Hvis man har de achievements Smutspillet Ja, for der er nemlig achievements og trophies forbundet op i øh, op i de online deler her. Ja. så lige, der var 11 stykker eller sådan Det var der mange øh, Batman-fanatikere, øh, der var lidt pissed over Fordi det er sådan At øh Ja, det, det er en tradition For mig at få øh, platinum for, øh, for 100% achievements, hvad det nu er i Batman-spil. Ja. Og så Arkham Origins. Fuck it all up. <laughs> ja, okay. Ja. Et uh, validt argument. Men så vil jeg så bare sige. Stop med at tage achievements og trophies så seriøst. What? Jeg skal tage det mere seriøst, mand? Nej. Sige det job op. Så du kan spille mulig splitter For helvede Så du får dem. Hold dem. Go the other way. Det var det godt. Jo. No. I'll never submit. Never. Men jeg været faktisk lidt jeg har aldrig rigtig spillet den, men jeg har spillet, men jeg har faktisk lidt at kaste den ud oh. det, lige for at få lidt optagelse sådan Lige for at lige at... Pres lige preserve det. it. Ja. Make sure it's never forgotten. Dengang jeg lige døde 30 gange, og dræbte to. Nu er i Batman. Yep. Kan jeg lige vise det til børnebørnene? Prøv se ja. her. Det kommer jeg aldrig til at kunne Nej. Det her. Nej, jeg er ikke bare du. Så kan det godt være at i elevendingen og bygge <laughs> dig, men uh, dengang for han sad med sin controller. Ja. Skal, jeg... <laughs> skal jeg huske... Hvad jeg skender efter, I bruger de der muslinge ude på toilettet Så skal farfar nok fortælle en ny historie Når jeg kommer tilbage Ja God damn Demolition man The fuck Hvad med dig, mye? har du nogensinde spillet uh, Origins? Uh, ja det har jeg jeg vil, jeg vil rigtig rigtig rigtig gerne give dig en chance Især fordi My buddy My friend uh, På Twitter uh, hvad hedder det, Roger Craig Smith uh, Kendt for uh, værst øh, stemme bag øh, øh, Sarnak, og øh, Chris Redfield, min navnefætter, og øh, selvfølgelig øh, den unge Batman i øh, Batman Arkham Origins. Øh, det er jo selvfølgelig motivationen nok. Men udover det, så vil jeg også bare gerne se, sådan, hvor slemt er det? Ikke i forhold til sådan, øh, kvaliteten af, af historiefortællingen, gameplay, mekanikker, øh, fluiditet, eller generelt design, men mere bare sådan, Bugs Og jeg spilte ah. det på PC Og øh, i sin tid da det udkom Og i forhold til hvordan min PC øh, var Og hvordan den stadig er i dag Så gik det fint nok Jeg satte en masse settings ned og sådan noget Fik øh, 60 frames Det var fint Men der var fandme mange bugs Og øh, selv sådan flere uger efter Fordi det var på et Steam udsalg Jeg købte selvfølgelig narrow, øh, Så crashede det op til flere gange. Så jeg fik kun spillet det sådan, det var ikke, 3-4 timer højest, og det crashes sådan, regelmæssigt. Øh, efter ja. 45 minutter, en time eller sådan noget. Det er det simpelthen bare. Og det, og det er ikke et, generelt problem, når jeg spiller sådan, nye PC-spil. Hvis, hvis jeg spiller nye PC-spil, der er problemer, så er det bare fordi, det, der er lav framerate, og spillet ja, hakker, som man siger på godt gamle dansk. Uh, og så hvis hvis jeg selv hvis jeg sætter settings ned og det stadig hakker, så er det mit, mit problem. Men her der var det simpelthen bare uheld blausen. Bum, hard crash. Det gælder simpelthen af mere. No. Så. Okay. Det er fem bævligt, for jeg tror faktisk at det kunne være sådan lidt en glemt perle øh, inden for øh, Arkham spillene, især også fordi single player. Hvad? Eller hvad tænker du på? Altså single player. Ja, i, ja, player? ja, selvfølgelig single player. Ja. Uh, <laughs> okay. Ay, no. Ay, I, I, don't, I don't go there I don't fuck with that um, Nah, nah son Men <laughs> ja, jeg, jeg tror lidt at for, for sådan en som mig der synes at, at Det første Arkham, Arkham Asylum uh, Spil uh, Det sådan er Højdepunkt for hele serien Så kunne det godt mm. være at jeg skulle kigge lidt på Arkham Origins Fordi det er sådan lidt en Det, det er jo lidt den sorte for. Uh, eller ja det for ja, i, i serien. Altså det er jo det er jo, det er jo ikke engang inkluderet i den der HD collection til, til nye ko øh, konsoller. Så det viser sig så at være til dens fordel. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> ja. Remaster more like demaster. Uh. What what? Famously. Men ja, det er det rigtigt. Det fik lige den kolde skulderne. Ja. Joey. Just like Mr. Freeze. Men det er jo også, altså det er jo en, en serie, der har sådan forholdsvis høj bar, vil jeg sige, altså, jeg synes det er både City og uh, Night er sådan rigtig været. ja, det er ikke, fordi jeg siger, at de er dårlige, jeg, jeg synes bare ikke, at de kan komme op på det der niveau, som der var i, uh, i uh, Asylum, men det er selvfølgelig også det der med sådan, hvad vil man have ud af de der Arkham-spil, skal det være Metroidvania, skal det være Open World, hvad skal det være? Jeg foretrækker det første spil, Metroidvania. Det skal være, jeg vil have Bat, Bat Be the Batmobile. Men altså, det er det der er spændende ved at undersøge det her, efter øh, alt, vi kalde det rodet, der var omkring udgivelsen af Origins, hvis øh, det selvfølgelig virker bedre. <laughs> det er jo det her med, at man kan se det på et lidt andet vinkel, når man tænker. det. Ja. i det andet, der siger man jo bare, at de to spillede der udkom før, det var bare super gode. Det her kom fra et andet firma. Det er det med bare i. Mm. Der er måske ting, der ikke holder sig så, så godt op, så er det bare... Ej, det glæder vi bare. <laughs> Men det, altså, men det kan jo godt være godt Altså Selvom det er dårligere end de andre Kan det jo stadig godt være godt altså. selvfølgelig, selvfølgelig Eller måske prøve noget andet Som de andre ikke gør Det kan jo være det kan Så vi jeg ved Var det ikke det der startede med At have det der investigation scenes og sådan noget, Som også senere kom jo. i uh, I Arkham Knight ja, det var sådan Hvor de Tog detective mode øh, Til Et lidt andet sted prøvede at Øh det lidt øh, Lidt mere Øh, øh Gennemtænkte Og øh, Ligesom sige om Hvad nu hvis han sådan Forestilte sig øh, øh, Hvad er det Crime scene Fra start til slut Og de forskellige øh, Begivenheder der fandt sted Fordi han er jo en øh, Detektiv Det er man sige. Lad ikke øh, filmene øh, Snyde dig Han er The world's greatest detective Med, han de med spidse det er han ikke også lidt <laughs> Ja ja efter. Det er jo det det er sådan en hund ved opmærksom Vax Han er vax <laughs> Det var da faktisk det han, hans navn De sagde sådan, skal han hedde Batman eller skal han hedde Mr. Vax Så Præcis Når de lige flippe en coin yep. Og det er så også sådan de fandt på Two-Face Åh oh, ja, meget meget passende Ja ja Dryk Det Famous. Men det var faktisk min sidste nyhed for i dag Ja, yeah. jeg har også uh, all out of uh, news Uh, her det passer jo perfekt Det gør det jo det passer lige perfekt med, at vi er færdige begge to Lige hvor podcasten skal til at slutte Yeah Would you look at that? <laughs> ja, sikkert <over> et <laughs> Men øh, I kan finde mere til både mig og eller mere af mig Og Holm øh, Og alle de andre hyggelige folk på øh, GameTest Hvis I søger efter GameTest Danmark På enten Twitter, Facebook eller YouTube Er vi andre steder også? Det tror jeg næsten ikke Nej, det, det er vist alle de steder vi er Og Jeg det meget, vi er egentlig også på iTunes, hvor vi både har den her GameToast, som er vores podcast, podcast og vi har øh, en, der hedder GameTest, hvor det er vores øh, podcast med anmeldelser og så videre, som øh, også ligger på YouTube. Mm -hmm. og, og så er jeg også super venlig til at, eller super velkommen til at skrive til os øh, på Goodold old øh, e-box e-mail <laughs> på, øh, på den der hedder game GameTest, yep. Og så... Øh, vil vi vil rigtig gerne høre fra jer, for det siger, vi måske lige snup i vores fine podcast. Ja. Yeah. Det gør vi med klare. Tag imod den ros eller kritik, I har. Yeah. Vi, er, vi læser kun op, hvis, der, hvis I giver 5 stjerner på iTunes og e-mails, og hvis I roser os til skyren Så læser vi op. Og så husk at lave et hashtag med <laughs> partnership with GameToast. Yeah. Hashtag I'm with GameTest. Selvfølgelig. Yeah. Det er alle jo. Det er jo. Fact. Men uh, indtil næste gang må alle de kan lytter og specielt drejholmer holde, mig, holde jer rigtig kunden. Og så ses vi. Vi ses. Vi ses. Eller lyttes. <laughs> Noget er det.